<clears throat> znači hvala na pitanju, ja sam izvanredno puno bolje nego prošli pukasno se vidjeli, vi koji ste mi vidjeli, što želim i vama i to mi je i namjera, ja, za to ja, dolazim je, opet da, da bi vam objasnio princip kako možete rast rastom um Božim, to jest non stop rast To vjerujem svih zanima, a i vidite oko nas da stvari ili rastu ili venu Jel' tako? Vatra ili bukti ili gasne Prema tome, ili ste s Isusom koji skuplja, ili ste s ovim drugim koji prosipa, to je na vama Jedna od osnovnih stvari koju svaki čovjek treba naučiti, jest da počne kriviti sebe za svoje neuspjehe, a ne druge ljude I tu je početak uspona ili uspjeha Nikad greška nije na strani Boga Oca, On vam je, znate, nepromjenjiv ili ti ga savršen Dobar dan Aj neka, a ćeš doć ti, molim te, uzmi za svih ova dva papira. To je, to je nešto što ćemo ponavljati. A ovo je današnji program. Pa onda da bi me mogli lakše pratiti, da bi doma mogli ponoviti. Znači tri kona. Tri, e, možete. Tri, Mi se još zagrijavamo. To, jest. to je onaj problem, znaš onaj krug. Prije trke. Je to sve isto? Je, je, je. Tri i ovaj, tri ovaj mi smo trebali prije došli jer čeli Znači, postoji stvarnost koja zanima svakog čovjeka a zanima ga zato što mu je Bog stavio u srce a to je da želi biti stalno ispunjen u miru da želi biti u svjetlu i u snazi, da želi ljubiti i biti ljubljeni, jel' tako? Jel' ima netko ko to ne želi, neka digne ruku? Ok, znači s obzirom da to svi žele, nemojte misliti da ste pametni ako vam je to palo na pamet To vam je potreba svake duše, razlikujemo se jedino u tome koliko smo to postigli Onaj koji je stavio tu potrebu u našu dušu je i osigura način kak je ispuniti inače bi bio nedobar tata, a on je dobar tata I on je taj način kak ispuniti tu potrebu objavio kroz svoju riječ To isto nije čudno, je li tako to ste, vjerovatno, vi koji ste roditelji već doživjeli, znači vi vašoj djeci želite osigurati sretnu, sigurnu budućnost i onda ste im neke stvari napravili i to ste im rekli, je tako, ako su negdje skrenuli s puta, onda ste ih prekorili ili ste im dodatno objasnili, na potpuno isti način funkcionira ovaj odnos između nas i njega, to je temeljni odnos. Temeljni odnos je, dakle, dijete, otac. I ako bi mi razumeli temeljni odnos, puno bi problema nestalo samo po sebi Recimo, ako bi mi razumeli da je naš tata vlasnik svih konzuma u svemiru Onda jednostavno ne bi imali problema što se tiče svježeg mlijeka, duhovnog, mislim što je riječ Božja Koju 1 Petroja 2.2 naziva nepatvorenim mlijekom, kojem moramo težiti da uzrastemo, je tako? To je potpuna slika Zamislite da vam je tata vlasnik svih konzuma ili diona ili keruma ili čega god tog lanca u Hrvatskoj i da vi imate ključ od te špajze. Recimo Luka 15.31 kaže, sine moj, sve moje i tvoje. Jel' tako? Znači čisto prirodno da svaki roditelj želi podijeliti sve sa svojim djetetom. I on je to i napravio. Znači s njegove strane nema greške, zato vam to govorim. On je sve napravio što treba napraviti da bi mi mogli biti sretni, mi smo zeznuli po putu, on nam ni to nije zamjerio nego i grešku ispravio namjesto nas i ponovo nam je otvorio put da uđemo u stanje koje i onako želimo postići. Taj put je jedan jedini, zove se Isus Krist. Stoga je poruka seminara Krist. Izceljenje dolazi u paketu. Bog. Oćeš, aj molim te ti uzmi za vas dva po, po jedan papir. Treba će, neko ne on uzme Da me možete bolje pratiti i da imate za dalje Hvala I možete za ovog čovjeka, možete uzeti isto Znači, to su neke stvari koje ću ja ponavljati Jel si uzrao i ova tri manja papira? Znači, svatko od nas ili od vas nešto traži a ne bi bili tu da ne tražite recimo ili tega svatko od nas ili od vas ima neku izrazitu točku gdje curi i htjeli bi je zalijepit da više ne curi, ali vam je sve to namireno već, taj već ćemo raditi kad dođe do vjere, međutim to je već namireno od strane Boga Oca u Kristu Isusu. Po Efežanima 1.3 kaže Da nam je u Hrstu Isusu osiguran Svaki blagoslov Ne neki, svaki Svaki blagoslov znači Svaka naša potreba namirena I to na božanski način Inače sram ga bude Kakav bi to bio božanski otac Kad bi nam potrebe namirivao Na ljudski način jer nam to logično zvuči? Nikako Zamisli da tata koji je Božanska ljubav Se odnosi prema nama Ko ljudska mržnja ne bi bilo logično, jel' tako? Jeel tako ili nije tako? No pismo kaže za njega, to je taj čuveni tekst, njemu ćemo se sutra više posvetiti, ali kad smo već kod tate i dalje granim taj temeljni odnos jer taj tata je izgovorio riječ, a riječ je temelj, kad me već gospođa pitala i ako promašite temelj, kuća će vam se stalno rušiti, to su normalne ljudske sudbine. I namjesto da se kuka, zašto ih Bog ne voli Trebalo bi vidjeti gdje oni griješe u izgradnji Postoje pravila izgradnje duhovne kuće Ili ti ga, kako kuća stoji čvrsto Prema tome, ako vam kuća ne stoji čvrsto To znači da niste popratili pravila gradnje Jel vam to logično zvuči, Jel tako da jeste Znači, pismo kaže, to je Matej 7, 7 do 11 Počevši od stiha 9 do 11, naglašava Ako vi, iako zli, govori o ljudima Do duše govori ljudima koji nisu spašeni On ima jedan poseban kod zla u sebi Koji možda nije toliko vidljiv, ali u svakom slučaju govori ljudima Koji još nisu bili spašeni, jer to je za vrijeme njegove službe Ako vi, iako zli, znate djecu svoju dobrim darima darivat A to zna svaki otac Je tako? To zna i zmija, to vi koji imate ove programe sa životinjama Znate da svaka životinja brani svoje mlado i to po cijenu svog života Znači ne bi se roditelji trebali dičiti time što brane svoju djecu I što se s njima hvale pred drugima Trebali bi se dičiti recima vole susjedovo dijete više Znači ako vi i ako zle znate dobrim darima svoju djecu darivat Koliko više ili koliko sigurnije, kaže Šarićev, prevod, to se meni sviđa Koliko sigurnije, će vaš Otac koji je na nebo, dobrim darima darovati one koji ga zaištu Mi ćemo ga zaištat nešto, ne znam li to je to dobar izraz Zatražiti nešto na kraju seminara A On je dobar Otac Kako znamo da je dobar Otac, pa On nam se objavljuje da ga vidimo kako ga možemo vidjeti, kako ga nitko nikad nije vidio, kako kaže pismo Recimo u Ivanu 1.18 Pa eto, u Isusu je On u svoj punini među nama Pa kad vidimo Isusa, vidimo Njega Ovo ću ponoviti U Isusu, Kristu je On u svoj punini Ne onako do pola Svakom pokama. komadu Dobar dan Dobar dan Dobar Bog te ta nada E, uzmite po dva ova papira Zato što će vam to trebati Poputo Bog, Bog, kak si? Doro, ovaj Fantastično Znači, tata naš Koji nas ljubi On nam je osigorao svaki duhovni blagoslov Kristu Isusa i to čini svako stvorenje, pa ne bi trebalo sumnjati u njegovu ljubav I da ne bi sumnjali u njegovu ljubav, jer ako sumnjamo, onda prekidamo naše molitve Prema Jakovu, prvo pogled je 5 5.8 Puno ljudi se čudi zašto im se molitve ne usliše Pa jasno piše, tko sumnja, nećemu se usliši molitva Jer takav čovjek, podvojena uma nestalan u svemu što čini poput morskog valovlja je koga vjetar hita amo i tamo neka ne misli da će išta to znači bilo što Dobet od gospoda mi hoćemo dobet ono što tražimo seminar gradi svijest ili stanje u srcu duše tako kad stane pred Boga oca da može primiti ono što On i onako rado želi dati. Znači, mi možemo njega upoznati Ili vidjet kakav je prema nama Koliko nas ljubi Tamo gdje je on tu ljuba pokaza u punine. A to je u Kristu Isusu Jer Bog, vječni stvoritelj Jest duh Kojeg u njegovoj bit Nitko nikad nije I neće vidjet Jer je to nemoguća operacija Za konačno biće A to smo mi Zato pismo kaže Da ga nitko nikad nije vidio I ne može ga vidjeti no, da bi taj jaz On je uzao tijelo I u tom tijelu je među nama s nama I to tijelo vidljivo Boga Otca, jest Krist Isus I u njemu je Bog Otac u svoj punini Ne onako do pola 3 četvrta U svoj punini, tijelesno To su Koloshani 1, 19 i Prema tome, tko vidi Isusa Krista vidi Oca. Same Isusove riječi iz Ivana 14 8 i 9. I zato kad ga Izaja najavljuje jedno od dva najveća proročanstva, to je Izaja 9 6 7 14 govori o djevicici koja će začeći sina, izvaćega točno tako Bog s nama će ga zvat. Zvaćega Bog s nama. To znači nevidljivi Bog otac duh vidljivo u tijelu s nama u svoj punini i zato jedno od pet kvaliteta kojim će ga zvati ili prepoznati Jest Otac Vječni Stoga kad stupimo pred prijestolje zadnjeg dana Na njemu sjedi Isus Krist ili Otac Koji je u Isusu Kristu u svoj punini Prisutan među nama i vlada, nebom i zemljom I tamo se zove Jaganjac Zato što Jaganjac predstavlja njegovo zaklano i proslavljeno ljudsko tijelo koje je sad potpuno duhovno i jedno s Bogom Otcem Po Ivanu 10.30 Da li vam je ovo jasno? Da ne bi vrlo dalje Da vam se ne bi zavrtilo u glave Dobar dan E taj Bog Otac je izgovorio riječ I ja ću mu se sad zahvaliti na toj riječi Ja vas molim da me popratite u molitve Jer riječ je medij komunikacije između njega i nas Riječ je temel na kojem gradimo kuću Riječ je ono na čemu je utemeljena naša vjera Zato ću ja to stalno svaki dan naglašavati I zato imate taj mali papir To vam treba biti dioptrija kad čitate Sveto pismo Ako stvarite u vašem duhu Sedam plus sedam istina koje sam vam izvadio na ovaj papir Vaš će se život drastično promijeniti I za ovo gospona ovdje u bijeloj košelji uzeti Uzmi dva molite sebi, pojedam njenima <clears throat> e, znači, dva, dva ta i dva alamonte e, Znači, taj otac je izgovorio riječ I kroz tu riječ nam daje obavijest o tome koliko nas voli O tome tko je On nama i što smo mi njemu o tome što je napravio za nas, što će tek napraviti i što radi za nas i koliko nam je blago pripremio na nebo. Ja mislim da mu treba zahvaliti, ali tak. E, ja mislim isto. me možete popratiti, umolite, otvorite srce, zatvorite oči i pomijete glavu u poštovanju. Evo oče, dolazimo ti svi zajedno pred prestolje slave, gdje sjediš i vladaš nebom i zemljom, vidljiv za nas u Kristu Isusu. On je Bog istiniti za nas i život vječni po 1. Ivanovoj 5.20. I mi ti se zahvaljujemo na tvoje riječi. Ti sam si riječ po Ivanu 1.1. I ti nam u toj riječi dolaziš. Da bi nas kroz svoju riječ preporodio. Da bi nas učinio svojom djecom. Da bi nam kroz svoju riječ ukazao put doće kuće. I svih blaženstava koja nas tamo čekaju. I hvala ti na tome. Ja te sad molim naknadno za sebe, da mi daš da tu riječ navješujem smjela. Da moj jezik bude hitra pisaljka u tvojoj ruci prema psalmu 45.2. I da govorim kako i treba govoriti, ko da govorim riječi Božje po prvoj Petrovoj 4.11. I hvala te zbog toga. I molim te da pružiš svoju silnu ruku i da bude ozdravljenja i znamenja i čudesa po imenu Svetog Sina Tvoga Isusa. I hvala ti, Oče. Jer ti hoćeš oslišiti ovu molitvu. Hvala u Isusu i po njegovom presvjetom imenu. Amen. Znači svaki od nas koji ima bilo kakvu potrebu na ovom seminaru ima priliku tu potrebu namiriti na način da nauči primiti namirenje koje je već osiguran u Kristu Isusu. Ja ću vam to pročitati, to jest često ponavljati. Želim vam neke stvari više pročitat nego što inače čitan zato što postoji ta neka dilema Da li ovo što ja govorim od Boga ili nije To vi nećete znat tako što ćete vi mene čut Nego ćete znat tako što ćete vi to staviti u praksu Jer ako ste samo ljeni slušatelji riječi To će vam trajati jedno vrijeme Čim odete odavde dan dvakava za tuku Briga ovog svijeta ode voz Valja će vam to staviti u praksu, da bi vidjeli jeli radi Prema tome Jakov kaže ovako, crkve, to smo mi Neki još nisu, a imaju priliku postati Crkva nije prisustvo u nekoj zgradi ili članstvu u nekoj zajednici Crkva je živo prisustvo Krista Isusa Glave crkve u duši koja mu je predala sebe i zajednica takvih u duhu ili u tijelu Jest crkva Drugo je samo obmana Znači Jakov kaže Nemojte Može, može Budite vršitelji riječi Ili te ga dijelujte u skladu s riječi A nemojte biti samo slušatelji Zavaravajući sami sebe jer čovjek koji samo sluša nalike čovjeku koji pogleda svoje prirodno lice u ogledalo I kad ode zaboravi što je vidio Zaboravi što je vidio i to se mnogima događa Dogodit će se svima vama Ako riječ ne posadite u srce Ako ne budete dobra zemlja Ako ne budete kao onaj pozivom poziva u mudrim izrekama 4 .20 do 22 Pa kaže pazi na moje riječi Prigni uho svoje mojim razlozima Ili besjedama ili govoru Nikad ih ne ispušta Iz očiju pohrani ih sve srca svoga To je dobra zemlja Jer su život Riječi su život A znate zašto? Jer je u njima život Ivan 6, 63 kaže Riječi koje vam govorim su duh i život A znate zašto su te riječi duh i život? Jer ih je izgovorio duh koji je život Vječni božanski duh, Otac Bog je duh Ivan 4.24 Prema tome što iz njega proizlazi Ima istu kvalitetu koji on I ako se mi ponašamo u Odnosu na to kako priliči Onda ćemo imati i takve rezultate Znači mi bi trebali njegovu riječ Shvatiti ozbiljno Pomno pratiti što nam govori, posaditi je u srce koje je voljno napraviti kako je otac rekao i onda možemo očekivati rezultate. I zato jako završava. Ali onaj koji kao marljivi vršitelj, ne kao ljeni slušatelj, pažljivo ili pomno proučava Savršeni zakon koji donosi slobodu, Boži zakon. On će biti blagoslovljen U svemu što čini Ne u nečemu, nego u svemu Tamo idemo Znači zamislite Ovaj se seminar zove Kako primiti isciljenje od Isusa Krista Krajnja ideja je primiti Krista i sa njim sve Isciljenje cijelokupne sfere Duševne, materijalne, fizičke Cijelokupne sfere To se nudi u Kristu Isusu no recimo, da imate neki fizički problem To kažem da me možete pratiti Mi idemo korak po korak, 7 dana za redom do njega koji sjedi na prijestolju I zadnjeg dana dolazimo do tog prijestolja odvažno Jer više nemamo nikakvog tereta na leđima Jer smo postali svjesni što znači biti dijete Bože Ili smo postali dijete Bože ako do sad nismo Jer smo primili to dijeteštvo po Kristu Isusu I onda uzimamo dar milosni Jer milost je ljubavni dar Kojeg je on već uručio u Kristu Isusu koji god da jest Ovdje je Isti je paket, ali vi uzmete što vam treba Ja predlažem da uzmete Krista, to je sve Znači, mi ćemo sedam dana ići stepenicu po stepenicu I ja vam to govorim da bi sebe zamislili kako hodate prema tom prijestolju slave Gdje On sjedi Odvažno, kaže je Hebrej 4.16, ne na mala vrata pokreni poneko glave što će susjed reći ili da me tata ne mlatne sa so štapom odmetli po glavi kad dođe. Neodvažno. I sigurni da ćemo primjeti milost i milosrđe. Recimo često u Svetom pismo Isusa mole za milosrđe kad traže isceljenje. Recimo dva slijepca u Mateju 9.27 ga mole za milosrđe. Milosrđe ljuba prema onome koji u nevolju, u bjede, u mizeriji, od mizerikordija, srce i mizerija. Prema tome on ih je isciljivo i ukazivao je milosrđe. I on sjedi na prijestolju slave Hebreji 2.17.18 ga zovu velikim milosrdnim svećenikom, koji može suosjećati s našim bolima jer je i sam bio čovjek. I mi dolazimo, i mi tražimo milosrđe I uvjereni smo da ćemo dobiti Zašto? Jer nam je On to rekao A nam je to rekao u svojo riječ I zato morate imati u glavu, u srce, u prste utisnuto to što piše na tom papiru Pa ću vam ja to sad ponoviti A vi ćete molim vas pogledati A to je broj jedan da Bog nikad ne laže Bog nikad ne laže. To znači ako je nešto rekao to je tako i ne može biti drugačije. To piše u Titu jedan dva jel tako? Nadalje je rekao, tvoja riječ je istina, tojest njegova riječ je istina. Ako ne laže mora biti da govori istinu, to je Ivan sedamnaest sedamnaest ovo je jako važno ja ću vam po putu objasniti zašto je važno vjerujem da ćete puno vas i to razumjeti samo ja ne bih htio da se vi s tim slažete u vašem umu Nego da razumijete praktičnu primjenu toga u svakodnevnom životu Što znači doista u svoj istini da Bog nikad ne laže u svojoj riječi koja je istina I da je po Hebrajima 10.23 ili 11. 11.11 to na puno mjesta kaže Ali recimo ja sam izdvojio taj Da je vjeran Ispuni svako svoje obećanje Mi dolazimo zadnjeg dana Pred prijestolje slave I pozivamo se na njegovo obećanje Vi morate znat Tamo vodi seminar Da on neće podbaciti Ispuniti nešto što je obećao da će ispuniti O tome morate razmisliti Kroz ovu dioptriju Ne nadat se možda me izvuku Danas ako ne nisam imao sreće Račun je već plaćen Ili isplaćen Crv je već prolivena Dar je već uručen Izgovoreno je tetele staj, dovršeno je Savršeno, potpuno, kompletirano dijelo Ivan 19.30, Jesus sa križa Dovršeno je, znači On je s njegove strane sve napravio I daje nam način kako to primiti nema, možda nema ako sto posto Ali da bi bilo sto posto u vašem srcu Morate imati to što je tu napisano Utisnuti u vašu dušu U svjesnosti da to istina Broj četiri On nije kao čovjek Pa da bi obećao i onda se pokaja Predomislio Čuj, šalio sam se Nešto on rekne to bude jer š, broj 5 Jer što sam ja, Gospod, rekao Ispunit će se I to ne nešto, nego sve Po je Zikelju 12, pet I 28 stih Znači, ono što je On nama obećao A ono što nam je obećao Što nama treba Mi moramo pogledati Kroz ove moćne istine I Svetog pisma I uskladiti se s njima U našem djelovanju htjenju, razmišljanju i govoru i onda će se stvari dogoditi i sve to što piše tako krasno zvuči On je pokazao da je istina još za Izraela za starog zavjeta za Mojsija za starog saveza, za starih svećenika jer kažu prvi kraljevi 8.56 Da ni jedno od njegovih jedno od njegovih lijepih Obećanja koje je dao svom sluzi Moj siju nije propalo Sve se ispunilo A Izrael je bio sluga A mi smo djeca Božja Po Kristu Isusa I u njemu Sedmi stavak je svako Bože Obećanje, ne neko Svako Božje Obećanje, a mi se pozivamo Na jedno, ja ću ga uskoro reći Zvuči fantastično. Svako Božje obećanje je da. Božji da. Jest. Ali naš amen. Da neće postati da u našem životu dok nije amen na našoj strane Bogu na slavu. To su te moćne istine Koje bi trebali svaki dan Var dok ste na seminu Ja vam cijeli život Jer će vam promijeniti život Ako kroz njih gledate Sveto pismo I živite Sveto pismo Tako da on koji je objavio sveto pismo Ili riječ može svoju riječ potvrditi Kako je obećao Jeremija 1.12 Ja motrim na svoju riječ da je potvrdi Riječ je sjeme, Luka 8.11 Je ima neko sjeme koje mu u polici, u ladici, u vrećice dalo paradajs Tako vam neće dat Božje obećanje učinak u životu Ako ostane u vrećici, ovo je vrećica Morat ćete ga posaditi u dobru zemlju vašeg srca I onda će ono, nepropadljivo sjeme Po 1. Petrovoj 1.23, sigurno dat učinak on ne može podbaciti Riječ je vječna, nepodbaciva Nebo i zemlja će proći Ali moja riječ ne, neće proći Je tako kaže Isus? To Isus kaže, Mate 2, 4, 35 Je tako kaže? Prema tome mora biti da u toj riječi Ima nešto čvrsto i postojano Zauvijek, o Bože, Tva riječ utemeljena je u nebesima Nema promjene Psalm 119.89 Nema, nema promjenja Ona jest On jest Riječ u Početku bijaše Riječ Riječ bijaše u Boga I Bog bija Riječ Nema greške kod njega Ali zašto onda ne radi u mom životu? Zato što nisi popratio upute na vrećici Jer Znate da kad kupite Paradajž ili recimo ja sam spletu dijelo da Danas nećemo sijačati tako dugo obično se jača duže obrađujemo pa dijelimo i sjeme, onda ta vrećica ima uputstva, putstva, tako? I čak ima neki čovjek tamo nacrtan onda ima tamo malo lopaticu, sve nacrtano, jel tako? E tako je on nama nacrta. Ako se držiš uputa onda će ti se dogoditi ili je to istina ili Bog laže, ja mislim da ovo drugo istina. E, ja mislim da Bog ne laže nego da je to istina. Iako ne radi da ne radi zato što smo mi negdje izjeznuli po putu. Mora biti tako. No ako negdje zeznemo po putu, onda kažeš Zeznuo sam po putu prosti iz početka Pa Petar je bar, kažu Petar Da je neki temelj bi trebao bit nečeg U stvari, nije Petar Nego ono što je rekao Petar Ta vjera je temelj, ali recimo Petar Je dosta kiksa po putu Pa je on to probava, probava, probava I uspilo mu tako? Nije mu išlo od prve Petar vam ako ne znate u riječi predstavlja našu vjeru to je naša vjera u slici, u dinamici Što moramo proći da budemo ona vjera Na koje Krist može izgraditi svoju crkvu To je vjera čvrsta kao stijena Ili vjera utemeljena na stijene A stijena je Krist, kaže Petar Krist s obzirom na božansku istinu Jer ako vam je vjera utemeljena bilo gdje Osim na Kristu, božansko istine Kuća će vam se srušiti Znači upute na vrećici treba popratiti I onda će se stvari dogoditi Znači obećanje Imamo obećanje I to obećanje je fantastično Mi ćemo kad budemo govorili o Kristu Malo maknuti se ispred tog obećanja Stihovi 11 do 13 Jer to je prva Ivanova 5. 14. 15 Govori za koga je to obećanje To obećanje je za djecu Božju Za Kristove Koji nisu doista kristovi Što god oni mislili Oni su van saveza i obećanja Po Efežanima 2.12 Ali u Kristu onda to važi to obećanje i to obećanje glasi ovako Znači, mi stajemo sedmog dana s tim obećanjem u srcu i suvjerenjem pred njime koji ovako drži poklon a u poklon ono što nama treba a u poklon ono što nama treba a na poklonu piše što god sutra ćemo se bavi sa što god deset put obećaj što god mora bi da se nije žalio Ovo je jedno što god Znači ovo je pouzdanje Citiram 1. Ivanovu 5. 14. 15. Mi tu moletvu naučavamo ovdje I nju izgovaramo Zadnjeg dana Dinamika je jako bitna Ovo je pouzdanje Koje mi u našem srcu Kad stanemo pred prijestolje Imamo u njega Koji sjedi na prijestolju da ako njega koji sjedi na prijestolju tražimo bilo što, što god u skladu s njegovom voljom a njegova volja objavljena u Riječi znači, nije nemoguće doznat njegovu volju da je nemoguće, ne bi se isti Bog, Duh, kroz Pavla molio u Kološanima 1.9 da nas ispuni preciznim, točnim poznavanjem njegove volje to su Kološan 1.9, pa 10. Stih, da mu možemo ugoditi u svemu bilo bi glupo da traži od nas da se upoznamo točno s njegovom voljom Kad je ne bi mogli upoznati, je tako? Znači, pred prijestoljem, mi možemo znati koja je njegova volja I onda tražiti u skladu s njegovom voljom Recimo, kad stanete pred prijestoljem, niko normalan, nakon neke poduke Ne bi tražio, OČE, DRAGI, spasine AKO JE TVOJA VOLJA jer je on svoju volju pokazao u Hrstu Isusu Kad nas je spasio i dao nam milosni dar spasenja besplatna Onda ne molimo ako je tvoja volja Nego primimo to što nam je on u svojoj volji već dao Jel je jasna dinamika Ne stojimo pred predstavljeno i tresemo se Da li je njegova volja da nas spasi To bi bilo bedasto Jer cijeli novi je tome da nas je spasio Znači ako tražimo bilo što ili što god je ima netko ovdje potrebu, kad ne ulazi u što god? Nema U skladu s njegovom voljom, On nas uslišava tih 15 Pazi sad do Iako znamo Znamo Vi bi trebali, mi bi trebali, nije nemoguće Do tog sedmo koraka Do te sedme stepenice Znat Znat da je ono što tražite, njegova volja da vam da I to je moguće jer je objavio riječ A u riječi svoju volju A u Kristu savršeni izražaj svoje volje Tako da ne možemo dvojbiti što je njegova volja Ako čitamo riječi i gledamo u krista. Jer Hristo sam je rekao Ja nisam došao vrši svoju volju Nego volju Onoga koji me posla To je Ivan 6.38 Prema tome vidimo Isusa I vidimo Božju volju Je tako? Ivan 12.45 kaže Ko vidi mene, vidi ono ko posla Je tako? Nije tako? Prema tome, mi možemo Ne kažem da svi to dođu tako, na žalost Ali možemo Dođi pred prijestolje slave I znati. Važno je, ne sumnja, sjećate se Jakovljeva, 1. stihovi 5.8, koji sumnja Znači, vjera ubija sumnju, a sumnja ubija vjeru Kako se dolazi do vjere slušanjem poruke iz riječi Božje A što ima u riječi Božje? Božja volja A što je to Božja volja? Pa to je ono što nam Bog želi dat Ako nam je Bog obećao da će nam spremiti ručak Ne dolazimo kod njega i molimo ga da nam spremi ručak To bi bilo bednost Jel' tako? on nam je obećao neke stvari i mi dolazimo u skladu s njegovom riječi prisvojite te stvari. Ako znam danas uslišava u svemu što tražimo u skladu s njegovom voljom jado, da jer je to je kontekst, samo laganica nema opće problema. A ja molim druge da iskoristi ovu prilik ako oni nisu mobitele smanjili pa smanjite nema problema. Ako znamo ne sumnjamo, ne mislimo se, ne čujha ha možda me izvuku danas, ako znamo, znamo da nas uslišava u svemu što ištemo u skladu s njegovom voljom onda znamo dva puta da već imamo ono što smo tražili, tu molitvu molimo zadnjeg dana, to je veličanstvena izjava, je li tako? Ali da bi vam ova izjava imala smisla, sad ćemo ponovit, morate znati da Bog koji je izgovorio te riječi kroz apostola jer je Bog bio isto u njemu po svom vječnom, svetom duhu, nije to sam apostol govori, znači ne bi bilo u Božoj riječi, bilo bi apostolsko riječ, je li tako? Prema tome, nema veze koji apostol potpisan To je Boži duh koji govori, a on govori istinu On ne laže On je vjeran, ispuni svako svoje obećanje I neće se predomisli dok mi dođemo sad, nakon sedam dana pred križ Nego će ispuni što je rekao I to je pokazao još Mojsiju, a kamo li ne nama Koji smo pod novim savezom, Pod novim boljim svećenikom I pod boljim obećanjima po Hebrajima 8.6 i ne samo to nego i za svake riječi u novom zavjetu ili pod savezom novim zapečačenim krlju Isusa Krista po Mateju 26:28 stoji je Isus Krist koji je jamac cijelog novog saveza po Hebrejima 7:22 nema greške i ako vi ovo znate ako mi ovo znamo onda mi odvažno dođemo pred prestolje i presvojimo Neoholo Odvažno, kaže pisma, Odvažno Bez sumnje Radosno U ljubavi, i zahvalnosti, premocu U želji da ga proslavimo s tim što ćemo uzeti Stepenica broj 1 Znači, kad kažem stepenica broj 1 to znači da bez svatko treba imat riješeno sam sa sobom u srcu prije nego napravi drugu stepenicu da je ovo na prvoj stepenici prihvatio kao istinu inače će se spotaknuti prvu stepenicu uhvatiti se rukom za drugu a udariti glavo na treću A to nećemo, tako? Korak broj 1 Dao sam vam te papire ja imam tu, am, dobro, A, evo ja ću vam od, odnijeti da mi imate sad tu. Ovo je nešto što sam vam tu nadam, pa ću vam trebati novi dana, da ću vam se vidjeti, evo ga, i ovaj je način program, to jest da ne možete vaše pratiti, jer nekad to primjer da bi teško pratiti pa da si možete ponoviti Znači mi kao i prošli put na seminaru ja sam odabrao ih sedam stepenica iz jednog osobnog razloga, mogao sam ih odabrati pet ili sam mogao u troskovcima dolaziti ali zato što je taj pristup odabrao meni jedan jako dragi sluga Boži koji u međuvremenu umro, četrnaestdva je umro, on se zove Tomili ozborn. Najvjerovatniji, najveći evanđelista koji je hodao po zemlji koje je najviše država, vlada, ljudi, ne hršćanskih priveo Kristu od kad ima svijeta To su milijonske količine ljudi koje je on preobratio države, vlade, narode je on preobratio Mi smo bili u kontaktu zadnjih godina on umru u 90. godini bez boli, bez bolesti išao je na nebo okružen s obitelji nakon što je rekao Kristu, uzmi me kući i tako ide svaki sluga Boži i njemu učast, ja sam odlučio tih sedam koraka Jer to je iz njegove najprevađanije I najpopularnije knjige na koju on, Od mnoštva knjiga koje on njegova žena napravile, To je, znači, njemu učast Možemo i drugim putem, ali ja hoću tim putem Pa da vam kažem da to radi milijuni ljudi su ozdravili Ako su popratili ovih sedam stepenica Radi, to je poruka koja radi To je nešto što radi To je evanđelje, ono radi jer iza njega stoji Gospod Bog da ga potvrdi Po Marku 16.20 Jer kad su oni koji je rekao idite A ja sam otišao U Marku 16.15 Propovjedali evanđelje svakom stvorenju pod kapom nebeskom On je bio s njima i surađivao I potvrđivao svoju riječ popratnim znacima i čudesima Ako su vjerovali ako ne budete vjerovali nažalost vi njega onemogućavate da ostvari svoju riječ i to se vidilo još za Isusove službe kad je došao u Nazaret jer njihova nevjera je onemogućila da on koji je bio pun duha svetog bez mjere da mu je na uši izlazilo nije mogao napraviti nikakvo čudo nego samo položiti ruke na nekolicinu koji su bolovali od manjih bolesti i izcijeliti ih po Marku 6, 5, 6 znači vjera onda i vjera danas može neutralizira silu Božu kad je prisutna a prisutna je sad jer evanđelje je sila Božja a ja vam propovedam evanđelje Rimljani 1, 16 kažu da evanđelje je sila Božja na soterija svima koji vjeruju soterija znači spasenje, iscijeljenje, izbavljenje cijeli paket koji sozo Prema tome, kad se propovjeda evanđelje, sila je prisutna I treba je znati primeta, prima se sa amen, sa kriste Hriste Uđi, napravi, ostvare, ja želim Samo mu nemojte prepreku, stavi vašom nevjerom i sumnjom, pa se čudi da ne radi Evanđelje radi, uvijek je radilo i radit će Zato se ja ne stidim evanđelja Nego ga kažem javno svima, i to bi trebao svaki Kristov. Jer ako ga javno ne kaže svima Jednom kad je primio Krista Tome ćemo više kad dođemo do Krista On njeće Krista i odvaja se od Božje milosti Po Mateju 10, 32, 33 Pa se onda ne mora čudi zašto mu ne ide Meni ide stalno sve bolje iče još bolje Sve dane mog života pratit će me sreća i milost ređe, Kaže psalom 23, 6 I kad ostavi nos ovu svoju tijelesnu jaknu živjet ću s Isusom Hristom Zauvijek Riječ je Božja sve dane To znači, ovaj dan je sutrašnji dan I to vam je ponuđeno Jer 23. psalm je za crkvu Kaže, gospod je moj pastir Ja u ničemu neću oskudjevat U ničemu U ničemu U Pratite mi, da Znači, poruka radi Čovjek koji je tu poruku odnije u svijet Na tako veličanstven način Promijenio evangelizaciju svijeta Pristup, svemu je promijenio Imao fa fantastične rezultate Je umro kako je propovijeda Bez bolesti, bez boli Samo je prešao u duhovno kraljestvo Okružen voljenima. I on kaže da je prvi korak Da znate vi Da je biblijska istina Za danas Da nije prošla da su čuda koja su se onda događala i za dan, danas Da Bog nije zatvorio svoju ordinaciju Išao u penziju, kako neki misle Da On vječno ostaje, ja, jesam Kad je rekao Mojsiju, kad mu se ukazao u gorućim gromu I kad ga poslao Egipa da oslobodi narod za kojeg je vidio, da ga tlače Egipćane Rekao mu je, znači, kad ga je Mosije pitao Što da kažem Izraelu, tko me posla? Reci, poslate, ja jesam koji jesam Vječno sad, od glagola bite I 15. stih, to je izlazak 3. 15 kaže Ovo mi je ime do vijeka. Ovo se ime nikad neće promijeniti Moja se kvaliteta nikad neće promijeniti Ono što jesam, jesam, jer imam ovo jasno? Korak broj, jedan je da znate da sva čuda o kojima Sveto pismo govori jesu dostupna sad To trebate znati vi koji slabo vidite, vi koji slabo čujete Vi koji imate bilo koji unutarnji problem Vi koji imate bilo koji psihički problem Morate znati da sve o čemu govori Sveto pismo Da je aktualno sad I ja ću vam to pokazati dokaza po pismo Da ne bi bilo da sam izmislio kako kažem svima, kažem i vama Ja vam citiram, kako ćete vidjeti Sveto pismo Dajem sve od sebe da krenem čitat, ali kad me počne voditi Ja jedva stignem gledati, kamo li čitat, ali dajem sve od sebe u principu, ovo što vam govorim, citiram da znate da je u knjizi Boga živoga Koju ne bi trebali ispuštati iz očiju, ni noću, ni danju Kako kaže u Jošui 1.8 nego je non stop sebi ponavljati u bradu I onda ćete uspjeti u svemu što činite Jer kako kaže novi živi prevod To je knjiga poduke Kako živjet naš kad dobiješ televiziju Pa imaš uputu kako je palit Kako stavit koji program Na koji način se snima E knjiga poduke Koju jedva da itko ima stalno pred očima Jedva da itko gleda na način Kao da me Bog otac je Upute za uspješan život u blaženstvu i pobjede Jer da to zna On bi je drugačije gleda. Bila bi mu nešto jako vrijedna neprocjenjiva, Jel' tako li nije tako? Sasvim izvjesno je tako Znači korak broj jedan Ka prijestolju slave Gdje nas čeka namirenje naše potrebe Recimo iscijeljenje naše boleste Recimo otklanjanje diopre Recimo bilo što Znači, osoba koja nema dobar vid Primjerice Treba znati da nije Božja volja da nema dobar vid Jer innače bi Bog stvorio Adama s naočalima To nigdje ne piše Stvorio ga je da vidi ko suri soko U punom zdravlju I rekao je i bi vrlo dobro Skroz dobro Problemi su počeli kad je Adam ispao iz reda, poslušavši namjesto Boga Oca i njegovu riječ onog koji je Boži protivnik o čemu ćemo po putu točnije trećeg dana. Znači, ako imate bilo koji fizički problem, nemoć ili slabost, ja vam moram reći da Sveto Pismo kaže da ga ne morate imati. Rezime Isusove službe iz Mateja 4, 23 i evo to ćemo pročitati kaže da je Isus obilazio svom Galilejom hoće već to je rezime kad vidite rezime znate što je činio cijelo vrijeme u tri i godine tri imate rezimeja, imate Mate 24, dvadeset četiri devet i trideset pet i kad se to spoji vi znate što je isus činio stalno bez izuzetaka i po tome možete vidjeti koja je njegova volja ili božja volja jer on je u Isusu bio punin za nas jel me pratite vi morate znat da ovo što ću sad pročitati važi za danas sad za sve koji su u bilo kakvoj potrebi Ili koji imaju bilo kakvu bolest I nemoć, i fizičku slabost Isus je obilazio po svoj Galileji Učeći u njihovim sinagogama učeće. Učenje znači ukazivat, pokazivat, čitat istinu Kao u školi, je tako Propovjedati ovo kad već krenemo te istine Obrazlagati na dublji način Vođeni Duhom Sveti ropovjedajući radosnu vijest o kraljevstvu paze sad ovo te ozdravljajući svaku bolest i svaku nemoć u narodu ma tebe trese pet kaže osim toga da blaze se gradovi sva sela onda isto drugi dio rečenice isti Znači, svu galileu, sve gradove, sva sjela, bez izuzetaka Uvijek je naučavao, to mi sad radimo Onda je propovjeda, to mi sad radimo I onda iscijelivo svaku nemoć i svaku bolest na narodu To ćemo mi raditi zadnjeg dana, i se nekad dogodi, tijekom seminara Ako prihvatite u srcu, ako ste spremni, dogoditi će se tijekom seminara glas je proneseo njemu po svoj Siriji pa su dovodili k njemu sve bolesnike koje su mučile svakojake bolesti i nevolje znači svakojak, nema izuzetaka, je ovo jasno? Da ovdje nema, ali da, meni je doktor rekao da ovo nema, nema izlječenja Je li to što je, to je tebe muči, je uključeno u svakojake? Mora bit, inače bi pisalo svakojake osim tvoje Svakojake bolesti i nevolje One koji su bili pod utjecajem zloduha Mjesečare I uzete A On ih je ozdravlja A On ih je ozdravlja Korak broj 1 kojeg bi svatko Ili možda najbolje Stepenica broj 1 Ka prijestolju slave Gdje ćete primiti ono što vam u životu treba Da namirite vaš potrebu Ili maknete vaš nedostatak Jest da znate da doba čuda nije prošla da je riječ Svetog Pisma za danas da je sve što je onda bilo aktualno i dan danas ili da Bog Otac nije zatvorio ordinaciju nije što u penziju, kak neki misle pa ću vam to pokazati po pismo pa vas molim da uzmete taj sad veći papir kojeg sam vam pripremio Znači On Kako ćemo mi znati da je to tako? Tako što On u svojo riječi Koja istina kaže da je to tako Ne zato što je danas lijep dan Ili zato što vi imate dobru frizuru Ili obrnuta Zato što je ložda na vama frizura nije dobra Pa možda onda nije tako Ne, to je tako bez obzira kako je vrijeme Ili godišnje doba I kako je vaša frizura To je tako Znači broj jedan kako znamo Da Bog Otac Naš Bog Otac On je bio i ostao naš Bog Otac Jedino što se promijenila njegova blizina Nije više na službenom putu Sad i u dnevnom boravku U Kristu Isus Koji je Emanuel Ali on i dalje Bog Otac Znači taj Bog Otac koji je za sebe rekao Ja sam onaj koji je sam Moje se ime ne mijenja do vijeka. On je rekao jednu od svojih kvaliteta Izrekao ju je U izlasku 15.26 I rekao je Nakon što im je upute da Kako da uđu u taj blagoslov Jer normalno ako kršiš red Onda je logično da će se nositi posljedice kršenja reda No to ne, nema veze s onim što mi sad govorimo Mi sad gledamo u njega i njegovu kvalitetu On je rekao Ako budete vršili moje zapovjede zdušno I onda slušali odredbe i propise Onda ja ja neću dopustiti da vas snađe ni jedna ova bolest koja je snašla ljude koji su odvojeni od mene, koji krše red i logično se posljedice tog kršenja reda, što je Egipćanin u slici. Ja, gospod, jesam vaš iscijelitelj ili doktor. On je dao svoje ime, jedno od sedam imena u iskupljenju. I to ime na hebrejsko znači Jehova Rafa Ili Jahve Rafa, doktor, gospod, doktor I on je dao ime I za sebe je rekao Ja se nikad ne mijenjam To je rekao u Malahi 3.6 To znači da je bio doktor Sad je doktor I ostaće doktor Jer to znači da se nikad ne mijenja I Izrael koji je tome povjerovalo kad god su bili u reda, ali kad je povjerovao, ni jednog bolesnog nije bilo ili ostalo među svim njegovim plemenima. Po Psalmu 135 se ni nijednog. Zašto? Jer imaju Gospoda koji ih iscjeljuje. Znači bro jedan razlog kako možemo znati da taj Bog Otac nije napustio svoju ordinaciju jer se umorio išao negdje na Havaj na ladanje i onda je sad to gotovo što je nekad bilo jest da je on rekao za sebe da je iscjelitelj i da se nikad ne mijenja. Jakovljeva 1.17 kaže da u njemu nema ni sjene promjene, nikakve mjene. Nema on se ne mijenja. Za isti. Je li tako, ili nije tako? Sjedite slobodno, da ima prazno Evo. Recimo, jedan krasan primjer, zato puno ljudi brkaju pojmove Recimo, oni gledaju apostole, i onda misle, to su apostoli činili I onda sad, kad nema više apostola, što nije istina Onda sad je to stalo Apostoli, što mnogi ne znaju, su poslani Isus je rekao, idete I svi koji su išli su se odazvali na poziv Oni su poslani Jel' tako ili nije tako? Prema tome Apostol Pavle To je uh, djela Apostolska 19 Opovelio stihovi 11 i 12 Obratite pažnju na raspored riječi u rečenici Bog Ovaj izcijelitel koji se nikad ne mijenja Je po rukama Pavlevi Činio izvanredno čuda koji će nio čuda? Bog. Koji Bog? Ovaj koji se nikad ne mijenja. Je li taj Bog koji se nikad ne mijenja, koji je iscijitelj jer on kad je umra apostol Pavle, prestao biti Bog, i je prestao će ni čuda. Morate biti sebi bedaste ako mis, mislite. Morate bit, mislim ja vam to moram reći ovako, blago ali jeste, pismo navodi, znači mudre, ali navodi i bedaste. Prema tome, Bog je činio po Pavlovim rukama izvanredna čuda. Tako da su čak i rupčiće i maramice s njegova tijela stavljali na bolesne. Tako da su bolesti njih napuštale, a zli duhovi izlazile. I ljudi bi ozdravljali. To je taj Bog, isti. Jer me pratite? Njemu su se apostoli molili. U dijelima 4, 29, 30, kad kaže Da sad da slugama svojim, da navješću riječ Božu Hrabro, smjelo I da pruži ruku svoju, Bog I da bude ozdravljenja i znamenja i čudesa Pa bile bi glupe, one Po duhu svijetom u njima, glupom također Da od Boga oca traže glupost Koju on rekao da će napraviti A onda neće napraviti, je li tako? To bi bila jedna velika glupost da Duh sveti u njima Koji je dio Boga živoga Traži od Boga kroz njih Za njihovo dobro i svjesnosti, za našu Da On napravi nešto što ne može napraviti rješio penziju Nelogično Znači, stavak broj 1, Bog je i dalje iscjelitelj Uvijek bio i uvijek će biti To znači da je On i sad iscjelitelj Broj dva, Krist Isus Za kojeg smo rekli Da je živo Savršeno utjelovljenje Tog Boga, Oca, Duha I da tko vidi njega Vidi Oca, je li tako ili nije tako? Mora biti, tako piše pisma Taj Isus za kojega pismo opet kaže To su dijela 10.38 10, Da je taj Bog, Duh Iscjelitelj, Gospod, Bog bio u njemu Da je bio s njime Da je pomaza Duhom, svojim Duhom svijeti I bio je s njime, taj Bog I da je Isus obilazio svom Galilejom Taj s kojim je bio Bog Iscjelitelj Pun Boga Duha Iscjelitelja Obilazio svom Galilejom I činio je dobro, ozdravljajuće sve koje bog biaše razbolio jer mu je to po da svi budu bolest. Je tako piše? Ne piše da. Ne. ne, piše ko je đavo biaše A kaže pismo to su Hebrej 13:8 da je Isus Krist isti. Da je Isus Krist isti jučer, danas i za vjekova. I da ovaj isti Isus Krist Kojeg smo sad opisali Da je obilazio svom Galilejom I ozdravljao sve koje džavo Bijaše država potlačene Da je taj isti Isus Krist Onaj o kojem kaže pismo Matej 4, 23, 24, 9, 35 Da je sve gradove i sva sela Obilazio u njihovim sinagogama Naučavao, navješćivao Kraljevstvo Bože I isceljivao svaku slabost I bolestu narodu On je isti i danas i bit će isti sutra i za sedam dana, kad budete predprijestoljem A za njega Petar kaže, kad je Eneju Kad je Eneju digao skreveta, kreveta Eneja, Isus Kristo izcijeljuje I dan dana se Isus Hrista ukazuje ljudima I kaže, dotakne ih na smrtnoj postelji Vide ga I kaže, Ja sam Gospod koji te izcijeljuje I izcijeli Puno njih ne razumije pa će reći jednu kratku priču vezano za oca i sina Znači, nakon križa je kristovo tijelo bilo potpuno produhovljeno ili proslavljeno, ništa ljudsko nije ostalo njemu I On se potpuno stopio sa Bogom, Ocem, Vječnim Duhom do te mjere da su savršeno jedno Ivan 10.30.17.21-23 stoga je gospod duh kako kaže drugi korinćani 3:17 i njih dva su nerazdvojivi to jest Isus je bog ali on je isti taj iscjelitelj me pratite i on po svom vječnom duhu živi u nama pokološanima 1:27 tu mu je mjesto on koji iscjeljuje To jest, u svojoj crkvi koje je njegovo tijelo I zato broj 3 Čisto da povežete dinamiku da se on nikad ne mijenja Bez obzira u koje etape očetovanja se nalazi Uvijek je bio i ostaće iz Pratite dinamiku U izvornom stanju Onda u utjelovljenju U savršenstvu sjedinjenja U spuštanju ili utjelovljenju Koje je drugo utjelovljenje Sad u novo tijelo Ne ono iz Nazareta Nego ovo njegove crkve što smo mi Čega je prva crkva mustra Prva crkva isto iscjeljivala, je tako? Je sto posto Sto posto prvo su se molili za ozdravljenja i čudesa e, Znakove ozdravljenja i čudesa A onda je nakon toga, odma, odma nakon toga Su Petar i Ivan došli pored hranskih vrata zvana divna To su dijela tri Tamo je bio čovjek koji je bio od rođenja invalid, bogalj Jel tako? I onda je on kad ih, su, kad ih je tražio Milosinju, petar je stao ispred njega i rekao pogledaju nas i kad je on pogleda misleći da će dobiti neku bibicu, neku Kinticu, rekao ja ti srebra i zlata nemam, ali što imam, što imam? Crkva mora imati Isusa, inače nije crkva, crkva se mora izražavati kroz njegovo presveto ime, inače nije crkva, inače je bludnica. Crkva u riječi Bože je bludnica kad vara svog istinskog muža što je krista, A to je kad ne čini stvari u njegovo ime i po njegovo riječi To vam je značenje bludnice Jer svaki koji se naziva njegovim imenom, imenom po Kološanima 3.17 Mora čini sve riječom i dijelom u ime Isusa Krista Jer to je ime Boga živoga To je ime nad svakim imenom na nebu Kojim se svako koljeno mora primut na nebu Na zemlji i zemlje po Filipijanima 2.90 je li ono jasno? E taj Taj Vječni Bog, Duh, Otac Koji je jedno S Isusom Kristom nerazdvojivo savršeno jedno Nakon što se žrtvom na križu dokinuo grijeh, On može ponovo sa svojim Duhom Svetosti Prebivat u svojim stvorenim bićima Što mu je uvijek bila namjera koju recimo izražava u drugim korinčanima 6.16 Ja ću živjeti u njima i hodat sa njima I biti će mi sinovi kćeri Kaže Gospod, Bog svemogući je mjesto u nama Jer mi smo stvorena bića ona je stvorena nas ispuniti sobom dopunine I On je crkva, koja je njegova Tijelo svoje Ispunio sa sobom I kroz svoju crkvu Nastavio je započeo Pravilan prevod dijela apostolski 1.1 nije teofila, ja sam ti započeo i, i opisao sve što Isus činio i poučava Nego što je započeo činiti i poučavati Pravilan prijevod Kad je započeo, znači sad će nastaviti Kroz tijelo svoje crkvo I onda je ovaj ustav čovjek Što imam, to ti dajem u ime Isusa Krista Iz Nazareta, ustani i hodaj I čovjek ustane, skoči poput jelena, poče skakutati I hvališ Boga to je Kristova crkva Tijelo njegova U kojima živi krist po Kološanima 1.27 Po vječnom duhu I On nastavlja u njima činiti Isto to što je uvijek činio Jer On se ne mijenja Ne mijenja se I dalje je Gospod izcijelite Jel tako ili nije tako? I onda nakon toga kad su ga pitali Pa u koje ime Kojom snagom on kaže ne nekom našom snagom dela 3 15 16 nekom našom snagom mudrošću ime vjera u njegovo ime je učinila da ovaj čovjek kojeg svi znade hoda ozdravi pred svima vama hoda zdrav skače ko jelen prva crkva je mostrada našnje crkve to jest Današnja crkva bi trebala se odražavati U ogledalu prve crkve A prva crkva je I nakon toga, peto poglede dvije apostolskih Izađe Petar Na ulice Jeruzalema i kad su čuli da prva crkva izlazi U kojima živi gospod Bog, iscijelitelj Kad čuli su da se događa ozdravljenja Znamenja i čudesa To se vidi sve do kraja Zadnje iscijeljenje, 28. pogled i dijel apostolskih Pavle dolazi na malu, to je izcijeluje Publija Od Srdobolje I onda su doveli sve druge na otoku Bolesni on ih je svih ozdravio Prva crkva, mustra naše crkve I volja Boga, Otca koji živi u njima Jer njegovo mjesto je u njima U nama, u crkve, on glava mi i tijelo Glava, izcijelitelj, ne može imati tijelo razbolitelj, je tako? Nikako Kaže Što više ljudi su, čitamo sad istog Petra, iste apostole na ulicama Jeruzalema Čitamo o tome da se crkva Božja nikad ne mijenja I da smo idealan primjer te crkve videli u dijelu apostolskim u prvoj crkvi, je tako? Crkva se neće promijeniti I po tome vidimo da je u crkvi Hristovoj iscijeljenje normalna stvar Sad ćemo vam još reza zašto je to tako Što više Čitamo 15. stih i 16. stih Petog poglavlja dijel apostolski Što više ljudi su iznosili Na ulice bolesnike Te ih postavljali na postelje i nosila Da barem sjena Petrova Dok je on prolazio padne na nekoga od njih A i pučanstvo iz okolnih gradova Jeruzalima Mislim ne bi donosili da ovi nisu isceljivali Jel mislite da bi donosili te sve bolesne Da su čuli da oni kad dođete Da oni kažu to vam je Boži blagoslov ostanete bolesni i neka vam se ostatak obitelji razboli. Jel bi vi donosili takvim obitelj bolesno? Ja mislim da nebe Ne, nego oni su čuli da u njima duh Boga iscijatelja, da kres koji je hodao u tijelu iz Nazareta Sa ima puno više tijela i da se na njegovo ime nastavlja čemu što Isus počeo, a to je ozdravlja sve. Jer pismo više put kaže da Isus ozdravlja sve, da iz njega izlazila sila koja uzdralja sve, da svi koji su ga se dotaknuli da su ozdravili. Sve A i pućanstvo iz okolnih gradova i Jeruzalema Dolazilo donoseći bolesnike I one koje su mučili nečisti duhovi I svi Su bivali iscijeljeni To je mustra crkve Kristova crkva se nikad ne mijenja Broj tri znači Malo sam priskočao nema već Znači broj jedan Bog otac jest iscijelitelj Broj dva Njegovo utjelovljenje u Kristu Jest iscijelitelj Broj 3 Njegovo naknadno utjelovljenje U tijelu njegovom Jeste izcijelitelj I to se nikad ne mijenja Da li razumijete dinamiko? Zašto se ne mijenja? Jer to nije po ljudima To nije da će oni to sad nešto promijeniti Jer smo mi sad neka nova zajednica Sad je nama nešto novo palo na pamet Sad je bolje ovako Od kad je medicina Ovako krasno krenula izcijeljivati Je tak? Ne, on se nikad ne mijenja on je gospod i scjelitelj, uvijek će biti Jel tako ili nije tako? Broj četiri Isusovi učenici. Isus je rekao kako se postaje učenik Tako da ustrajemo u njegovom nauku To kaže u Ivan 8, 31, 32. Tako da ustrajemo u njegovom nauku To je jako jednostavno Slijedbenik si Isusov ako slijediš Isusa Vimej stravite tako greši Učenik se ako učiš od Isusa Apostol se ako se oda zoveš na Isusovo id Jer to znači da te on posla, jel tako? Učenici su oni koji slušaju njegov nauk Ustrajni su u tome i vrše taj nauk I oni upoznaju istinu i istina ih oslobodi Isus je, nakon ove svoje velike obavijesti koju je dao u Mateju 9.35-38 Gdje prvo kaže da obilazio sve gradove i sva sela i da navješćiva, propovijeda i i onda je pogledao oko sebe mnoštvo naroda i bilo mu je žao jer su bile obhrvane kao ovce bez pastira i onda je pozvao svoje učenike učenike je pozvao i rekao je, vidite žetva je velika a radnika je malo Jeli vi mislite da je danas manja žetva, a radnika više? Da je danas učenika manje potrebna Da je Isusova uputa učenicima, molite Jedna od molitve koju ja stalno molim osobno jest molitva slanja radnika u žetvu počevši od sebe pa onda nadalje Do svih crkava Jer ne borimo se mi jedni protiv drugi, kako neki misle nego smo mi protiv duhovnih neprijatelja u ratu, protiv poglavarstva i vlasti zlih duhova na nebesima, oni koji upravljaju mrakom na ovom svijetu i nažalost mnogima u crkvama, proti njih se mi borimo i to bi trebalo zajedno, to bi zajedno napraviti. On je rekao žetva je velika radnika je malo. To vam je kraj devetog poglavlja 38. stih u, u Svetom pismu nema poglavlja. U Svetom pismu nema stavaka, to je za buduća vremena, za naša vremena radi našeg snalaženja. I u istom dahu Isus njih šalje. To je te 10. poglavlje i Luka 10. poglavlje. Prvih osam stihova. O njih šalje u luke osamdeset o njih šalje i kaže im da idu i da iscjuju bolesne gubave da čiste da mrtve uskrisuju kaže im u koji god grad da uđete iscjeljujte njine bolesnike to kaže učenicima da li vi mislite da se ovi učenici mijenjaju? Ne. Jer Matej 28, 18, 20, točnije 20, kaže, idete, 18 do 20, ali 20 je učenicima Kaže, nakon što je rekao da idu u cijeli svijet i sve narode učine njegovim učenicima Znači, njegova je volja da se učeništvo ne prekida I njegova je naredba ista za sve učenike, jer kaže u 20 stihu I učite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio a On je zapojeto da idu I da uskrisuju mrtve, čiste gubavce Iscijelju bolesne I to ni više ne manje Nego u svakom gradu i svakom selu Stoga, ovi koji mene kritizirali Zašto to radim? Bi trebali vidjeti da li oni to radi Jer kaže pismo da će Isuska dođe u slavi Na oblacima, okružen na anđelima Pitat' nas, drage vjernike Jesmo li posjećivali bolestne? Matej 25, 36 pa oni će reći, pa nismo te posjetili, Jesus se moj Ja koliko znam, nisi bio bolestan A On će reći, kad niste posjetili jednog od ovih najgorih Najmanje u kraljestvu Božnje, znači, koji ima najmanje ljubavi, ko ima najmanje ljubav najgori čovjek Kad niste ovog jednog najgore, ko ima najviše Dena žirce bolestnog posjetili, rekli mu da moj evanđelje radi Da sam umro za vaše grijeha i za vaše boleste Donijeli mu radosnu vijest To je kod da mene niste posjetile to je kod da mene niste posjetile. Stoga namjesto da se ovi pitaju zašto ja to radim, treba se pitati zašto oni ne rade. Jer vam se to nekako čini logično. Ok. Znači, učenici Isusovi A mi bi svi trebali biti učenici Isusovi To jest učiti od njega I to tako da ustrajemo u njegovoj riječi Ili nauku Ne, Isus nije rekao Ako ustrajite u ljudskom nauku Isus je rekao Ako ustrajite u mom nauku U mom nauku Mom nauku znači ono što sam ja govorio Naučava i primjerom pokaziva Tako? Spravite magriješenje Onda ćete upoznati istinu, jer ja sam istina i moj put je istina I onda će vas istina osloboditi I rekao je, idete Mislim, jednostavno nema logike da to staje s apostolima Jer neki kažu koji nemaju puno pameti, iako se pravi pametne Kako je to on sam apostolima rekao, ne nije Onda nakon toga rekao sedamdesetorici Svjede onda kaže svima jer on je onda rekao tima nekima koji su umrli nakon 40, 30 puno prije su ih raspili okrenuli na križ iskamenovali zapalili on, jako malo su živjeli on je rekao idete učinite sve narode mojim učenicima znači njegov pogled sježe do svih naroda to je i današnje vrijeme učeništvo se ne mijenja ali ovo jasno je rekao je podučite ih ili zapovjedite i da vrše sve što sam ja vama rekao što sam vas učio ja sam s vama sve do kraja ovog razdoblja. Pravilan prijevod Znači, učenik Isusov se nikad ne mijenja Ali tako li nije tako? Mora biti I onda što staju vjernice. Vjernice nisu oni koji kažu Ja vjerujem, ja vjerujem, ja vjerujem Oni su možda papige Vjernici su oni koji spoznaju istinitost riječi Božije prihvaćaju u srce i žive po njoj Isus kaže da će sljedeći znaci to on oponomo, upono, opunomoćuje vjernike a vjernici su koji čuju poruku evanđelja i prihvate je u srce i krste se to je prihvate Isusa u život znaci koji će ih pratiti su sljedeći oni će vjernici ne posebno pomazani, namazani, školovani ima i takvih ne posebno pozvani u službu jer ima i takvih posebno pozvani u službu nego svi vjernici cijela crkva jer crkva je sastavljena od vjernika oni će u moje ime u čije ime Osis ovo si se Mislim ja vam to moram reći s tugom na srcu, jako je malo oni koji su vjernici pravi. Ja, ja to s tugom govorim, jer ne, ne likujem na time. U moje ime baš kao petar, oni će zloduhe izgoniti i polagaće će ruke na bolesne i oni hoće pozdravljati. I što više, On će biti s nama, vjernicima, i potvrđivaće svoju riječ, ne našu riječ, svoju riječ, popratnim čudima i znacima, što su dakle ozdravljenja i oslobađanja. Je li tako? O tome govori u tom kontekstu. To su stihovi 17 i 18. Prema tome, s obzirom da se vjernik u Krista istinski vjernik, nikad ne mijenja Onda možemo znati da se po rukama vjernika, ili po molitvama njihovim, ili po našim molitvama Jer vi ćete zadnjeg dana koji to još niste biti vjernice Kod mene vam nema za obilaženja jedinih vrata Jer ima samo jedna vrata ja vas ne želim učiniti lopovima i razbojnicima Što bi bilo da zaobilazimo vrata Vrata su jedna, Ivan 10, 11, 9 Ja sam vrata Svi drugi su lopovi razbojnici Ja ne želim da budete lopovi razbojnici Vašeg vlastitog života pa vas ja striktno vodim do vrata, nema kod mene mimo vrata, preko puta, preko veze ispod šanka šalabaktere u koverti, plave tog nema. Vrata su jedna. Stoga zadnji dan, sedmi dan, vi ste već prošli kroz ta vrata, vi ste već vjernici i vi se molite. Vi polažete ruke na bolesni dio tijela I ako ste stvarno vjernici, to je na vama, vi pratite dinamiku, ja želim da vi budete vjernici. A ne da nešto primite malo pa da odete, uglavnom izgubite, a ostanete isti nevjernici Zamislite te katastrofe Oni koji vjeruju Su vjernici U što vjeruju? U evanđelje Evanđelje, radosna vijest je isto A evanđelje je da je Isus Krist umro za naše grijehe i za naše bolesti za očišćenje naših greha svih i za ozdravljenje od svih naših bolesti El me, pratite gdje smo? Znači, vjernici se nikad ne mijenjaju a u njihovim rukama je iscijeljenje po Isusovom imenu prema tome isceljenje je za danas Mi i dalje pričamo o prvom koraku Jasno vam je kad idete, recimo, ne možete neki mogu, ali uglavnom ne može iz prvo preskoči prvi razred što onda doći šesti razred Morate ima to nekako gradivo vodi, je li tako? Nakon prvog razreda, drugi razred, pa treći razred, pa četvrti razred Znači prva stepenica je nužna Da znate da je Sveto pismo I sve ono o čemu piše ili što slikava Što obeća je za danas, ne da je za jučer Bilo Da je Isus Krist za danas Jučer, danas i za uvijek isti Isti Hebreji 13.8 Isti Ponavljajte si doma Pročitajte domaći rad Ako ste potrebite Isus Krist je Iscjelitelj Enea Dijela 9.34 Isus Krist te Iscjeljuje Isti i ako smo vjernici, onda vjerujemo da je isti, da živi u nama Da imamo njegovo ime Da po tom imenu imamo vlast na svim zlodusima, ne nad nekima Luka 10.19 kaže na svom silom, neprijateljevom, i ništa vam neće nauditi. Luka 9.1 kaže dajemo vlast na svim zlodusima, koliko god čupavi, dlakavi bili I da iscijeljujete bolesti, daje nam vlast s tom vlašću zadnji dan dolazimo i prihvaćamo ono što nam On tako milostivo daje odlazimo pjevajući u pobjedi To je namjera ovog seminara, ovog seminara je da, o, Namjera ovog seminara da odete sa Kristom u vama Da se svijestni da je Krist u vama I da ste jači nego naj koji u svijetu To je namjera seminara Poruka je Krist Poruka ista koje je Filip ima u Samariji, osmo pogladja, peti stih Propovijedanje Krista. Ljudi se ga pomno slušali Otvorenih su se vidili je čudesa koja se događa I mnogih su nečisti, izlazili nečisti duhovi, glasno, vi i su hromi, ozdravili u gradu I šepavi, i kljasti To se i dan danas događa U mojoj službi i u službi, ljudi koji su puno duže, u službi još više ima veliki Boži slogu. Samo otvorite oči, pa ćete vidjeti što se događa Znači, mi pričamo o tome da je Krist i dan danas isti, istcijelitelj ko što je bio onda u Svetom pismu I da sve što se onda dogodilo, mi možemo očekivati danas I dao sam vam tu pet razloga, ima ih više pet Može se to dokaziva do sutra, pismo samo Jasno daje upute za to Ali smo, znači, sad došli do vjere Vjernika Jel' tako? Vjernik je onaj ko ima vjeru u Isusa Hrista i u riječ Božju Koji je spašen, u kojem živi Bog, Otac po Hristo Isusu Po svom vječnom duhu On zna da u njemu živi duh Boži. On ne sumnja Prvim korinčanima 3.16 Zar ne znate Zar ne znate Da ste hrani Duha Svetoga Da Duh Boži živi u vama Moramo znati to I da imamo vlast Vjernice znaju da imaju vlast To mora znat Ja sve ljude pitam Dobre, kako se zoveš? Koje ti je prezime ime? Koja ti je adresa? Znači ti moraš znat Ako si u Kristu Koje ti ime i prezime? Koja ti je adresa? Koja, što ti na osobnoj piše? Koji ti je OIP, Koji ti je matični broj? To moraš znat O tome sveto Svetopisma i onda se ponaša sukladno tome ili još bolja riječ dostojno takve velike žrtve i takvog velikog nasljedstva. Još jedna stvar kako možemo znati, kad smo već kod vjere? Kako možemo znat da isceljenje za danas? Zato što je vjera za danas. Sama vjera. Vjera nije nestala u međuvremenu, znači se niko ne bi spasio, kaže Efesjanima 2 da smo spašeni po vjeri. Jel' li tako? Niko se ne bi mogao svidi Bogu Jer, kažu, Hebrej dan 6, bez vjere i ne mogu će omiljiti Tamo žena koja krvarila 12 godina U Marku 5 poglavlje U stihu 28 Kaže, nakon što piše da je čula za Isusa Ovo koji iscjeljuje. Ona se mislila sama, ako mu se dotakne skuta njegove haljine ozdraviću i dotakla se Isus se osjetio kako je snaga Koja sve ozdravlja izašla iz njega Ali snaga koja sve ozdravlja Izlazi iz njega cijelo vrijeme Tamo kaže da je bilo kod njega mnoštvo ljudi Sisto doticala, dotjeca niko nije bio iscijeljen Zašto? Jer nisu vjerovali Da ako ga dotaknu Tako vi možete biti ovdje prisutni čuti riječ Ali ako ne vjerujete u riječ Ako vam je u srcu otpor Ako se niste pokorili riječi Božoj, Neće riječ ostvariti učinak Sad ćemo do ove ovaj Sijača i kratko ćemo spomenuti četiri vrste tla Da vidite da je težište na vama I onda kad je ona ozdravila Kad je Isus znala da je Isus znao što se dogodilo Priznala je sve što učinila Isus jo je rekao Ženo, tvoja te vjera iscijelila. Ide, slobodna se od svoje bolesti Iscijelila ju je njezina vjera Da li je vjera za danas ili je bila samo kad je žena ova imala krvarenje Sasvim izvjesna je za danas Još jedna stvar, evo sad mi pada Ja volim kad kažem, kad padne na pamet a Znamo dakle je palo Riječ Božja kaže za sebe Da iscjeljuje, Riječ Božja je od samog Boga koji je iscjelitelj Prije smo rekli U riječi Božio, ako je Božio, je duh iscjelitelj Jer Bog je iscjelitelj, On je duh Njegove riječi su duh i život I On kaže On posla svoju riječ i iscjeli Psalm 107.20 Tu riječ, ako primamo na pravi način Ja ću vam zadnjeg dana dijeliti knjižicu Imam novi projekt knjižicu koja se zove zdravljenje za svo naše tijela Sadrži sve stihove iz Svetog pisma o tome kako o isciljenju, o zdravlju i dugom životu Sadrži uvod, upute, svjedočanstva o tome kako to koristiti kao medicinu i ispoved vjere kako ući pobjeda Riječ i dalje isciljenje Malo prije smo rekli, i to je uvodni tekst u toj knjižicu To su mudri 4, do 4.20-22 Obratite pažem na ovu Sine moj, pazi na moje riječi Važi za kćeri Prigni uho svoje mojim razlozima, govoru, besjedama Nikad ih ne ispušta iz očiju Pohrani ih se srca svoga Jer su život onima koji ih nađu O čemu govori ovdje? O riječima i zdravlje za svo njihovo tijelo da li vi mislite da te riječi su bile i više nisu zdravlje za svo naše tijelo znači prvi korak ka prijestolju slave gdje Bog otaz sjedi u Isusu Kristu sa smješkom blagonaklono naklonjeno prema nama i daje nam dar na kojim piše što god jest da znamo da Biblija nije bila nego da vječno jest Da ono što u njoj piše Bog Otac govori vama I da to važi za vas sad To vam je dru, drugi dio Onih sedam Drugi od sedam Na ovom malom papiru Prvi stavak kaže sveto pismo je Bog Otac govori Mene sad On mene sad govori Ja sam Gospod tvoj izcjelitel On mene sad govori Polagaće ruke na bolesne i ozdravljaće On mene sad govori Evo sad sam se to sjetio, To se tiče crkve Jakov u svojoj poslanici piše za crkvu, ili tako? I on daje u stihovima, to je peto poglavlje je stihove 15, 14 i 15 Znači Jakov, to se zove danas bolesničko pomazanje Neki misle da to kad ćeš umrijeti Ne, to je da ne umriješ i to bi ovako piše Ako je itko, li može biti jasnije izražena Božja volja za iscijeljenje Evo, ja vas svih proglašavam bedastima o ime Isusa Krista Ako ovo smatrate da nije jasni izražaj Božje volje O tome da li je njegova volja da budemo iscijeljeni Morate se stvarno preispitati Ovako kaže Božji duh otac kroz, kroz Jakova ako je itko Jer to ne piše Jakov Da li netko e, e, ne razumije da to Jakov ne piše Da ovdje je riječ o Božjoj riječi izgovorenoj kroz Jakova Da je Bog autor inače ne bi bilo ovdje Ako je itko među vama bolestan Govori Bog koji je izcijelitelj Koji se kroz Isusa Krista Po svom vječnom dugu nastanjuje u nama To jest On govori Ako je itko među vama bolestan Neka zove starješine crkve ne, ne ako je netko Ne s vremena na vrijeme Ne svakog prvog u mjesecu Ne kad se meni padne čef na pamet Ne ako ste dali Puno milostinje Ne ako ste dubili na glave Ne ako ste završili visoke škole Ako je itko Među vama bolestam Neka zavesta rješine crkve I oni će ga pomazat uljem u ime gospodnje Opet ime gospodnje To čuveno ime ali neće ime Gospodnje iscieliti. Ne, neće to ulje iscieliti, nego molitva izgovorena s vjerom. Tamo piše spasiti, ali to je krivi prijevod. Jer je riječ Sozo. Riječ Sozo znači i spasit, i izbaviti i iscijati, ali na to mjesto iscieliti. I molitva je izgorena, jer on će iscieliti bolesnika i Gospod će ga podignuti. Koji Gospod, pa iscelite? Zamislite da je on gospod iselitelja da ga on razboli, to ne bi bilo logično. Jel ima netko ovdje tko misli da u suncu, na suncu ima hlada i zime, Ne u suncu uvijek sija i uvijek je toplo, uvijek je svjetla Ali kad se mi okrenemo od sunca i nagnemo od sunca To su kretnje na strane zemlje Onda imate zimu ili promjenu godišnjih doba Imate hladnoću i imate smijenu svjetla On je uvijek gospod naš izcilitelj Uvijek naš vrlo jako mili otac. Njegova je ljubav beskrajna I njegova je vjernost do vijeka 117 psalm, je dva stiha Silna je ljubav njegova prema nama uvijek I vjernost njegova traje do vijeka Zato ga hvalite narode i slavite puci Zašto? Jer je silna njegova ljubav prema nama Jer je vjernost njegova u njegovoj riječi do vijeka Znači, ako je on rekao ovo sve što sam vam ja sad rekao citira Da li vam je jasno da vam ovo ja ne govorim da vam ja citiram što piše i da li vam je jasno koliko je važno da imate usvojeno to što vam piše na tom papiru, da imate usvojeno da Bog nikad ne laže u svoje riječ, da je njegova riječ istina, da on vjeran ispuni svako svoje obećanje, da on nije tko čovjek pa da kaže da se poka promijeni svoje mišljenje, nego što više ako kaže sve će se dogoditi. To je pokazao Izraelu za lošeg saveza, za Mojsija Izrael je bio sluga A kamo li ne nama Za Isusa Krista, Velikog svećenika naše ispovjede, vjere Kaj je jama cijelog Novog Saveza I prema tome sljedećih sedam istina praktičnih Su utemeljena na prvih sedam I jako je važno da s tom dioptrion čitat Da je to sveto pismo Da Bog o tac govori mene sad da je, zamislite da namjesto mene Ili još bolje da sad dođe To bi vas više odoševila da sad, od jedan put dođe Isus Da se ovako od jedan put otvori nebo To se događa inače Meni se isto je jedan dogodilo za molitva Znači, ali događa se Recimo, ovom što sam ga spomenut Tijelozborno U njegovih 69, ja mislim, godina službe Mu se to dogodilo na svakom pohodu Gdje je u svakoj zemlji Na svakom toj tribine Nikada se nije dogodilo Uvijek se is ukazao nekom Uvijek kad je bio prvi put u Javi na jave, u Indoneziji gri 1000 muslimana ga videla. Znači, on je tu, on je zainteresiran, on je s nama uvijek. E sad zamislite, samo ljudi to nisu svjesteli. Zamislite da samo sad fakati, da vam tori duhovne oči, ne možete ga vidjeti fizičkim očima, jer on je duh. Znači, mora vam se duhovne oči otvoriti. Zamislite da vam se duhovne oči otvori, da vam se on sad pokaže i da kaže ja sam Gospod koji vas iscjenju. Evo te ta snježana ovdje. I da on kaže ja sam gospod, jel bi vi vjerovali to? Be zašto? I onda bi svima rekli doma odmah bi zašli pola dva slat porukice na Facebooku bi bilo, a sutra bi bilo na, na Zadarskoj televiziji u svim glasilima da ste vidjeli Isusa A to što vam je isti taj Isus u toj riječi i rekao to vas nije briga. E vidite kak ste ili smo bedasti. Je li tak ili nije tako? Znači ova riječ je koda, da Isus stoji pred nama i govori nam osobno, snježana draga, ja sam tvoj is <laughs> Točno tako. I ako to svijestimo, stvari će se početi događati jer ćemo ga uzet za riječ, doslovno ćemo ga shvatiti. Jel vidite dinamiku, dok sumnjamo u njegovu riječ, dok nećemo njegovu riječ a nećemo ako ga ne shvaćamo ozbiljno koda da govori istinu i ne djelujemo jer mi pokazujemo u što vjerujemo jer djelujemo. Zamislite da ja kažem ja vjerujem da je u Konzumu neko jeftinije za deset za tri kune i onda kupujem cijelo vrijeme u dionidije skuplje za tri kune, pa ne bi bilo u skladu s mojom vjerom što činim. A to nažalost pogledajte oko sebe jako puno ljudi točno tako čini. Normalno da nema rezultata. Znači sveto pismo Jest koda Bogotac U liku Isusa Krista, Ovo će vam po putu Nadam se bi sve jasnije Jer to je Emanuel Bogotac u liku Isusa Krista Među nama u svoj punini To je kršćanstvo, Onda znači On stoji pred vama I kaže Dijete moje Ja sam tvoj iscijelitelj Prihvati me za ruku I bit ćeš iscijeljen Jer o tome je To mi idemo preba tome Da mu damo ruku I dodir njegove ruke iscijeljenjem Dodir njegove ruke mir, dodir njegove ruke izbavljenje, Dodir njegove ruke osjećaj sigurnosti da te On vodi, Osjećaj za smjer, da znaš točno didiš, to su sve blagoslije osigurane u Kristu Isusu. Pobjeda, osjećaj nadmoćnje da neprijateljima koji on već pobjedio, po Kološanima 2.15, a mi smo u njegove pobjedi jer pobjeda zbog nas. Ni pobjeda zbog njega, nego zbog nas. Nego zbog nas. I da vam kaže Isus Krist, Ja jesam ono što Riječ kaže za mene da jesam Odmah bi vjerovali Riječ, to mi je drugi stavak U drugom redu I da kaže On direktno vama na oči Vi jeste ono što Riječ, ka, riječ kaže za vas da jeste 100% bi mu vjerovali To morate zamisliti na taj način Kodas stoji pred vama i govori Jer to znači Riječ božja. Riječ Boža znači Bog mi govori Jel tak ili nije tako? 100% je tako prije govorio direktnim glasom ili go, mi danas govori direktnim glasom prije govorio objavljivao mi se pa se u obliku anđela pa je govorio ovako krovako kroz, kroz proroke Ali nama je progovorio kroz sina i sad u tom sinu govori djeluje i vlada za nas jedan tri sve drži snagom svoje riječi ta riječ i dalje ima snagu kroz nju i dalje iscilje kroz nju nas i dalje preporađa Prva petra poli dvadeset pet stik nas preporora kroz tu riječ znači da on stoji pred nama i da vama osobno meni direktno tebe osobno govori sad to je riječ Boža i što god piše unutra i što, o čemu god piše to je za mene sad i sve što se onda dogodilo može se dogoditi mene sad. Sad ćemo pročitati, jednostavno me to navraća na te oči pa ćemo pročitati to mote ovi. I on kaže, ja imam ono što riječ kaže za mene da imam Ali i ti imaš ono što riječ kaže za tebe da imaš To je 4. peti stavak u drugom redu Znači, ja jesam ono što kaže da jesam i ti jesi ono što Mislim, tamo kaže, koju nam je milost, ljubav, milos srđe Ukazao otac, 1. Ivanova 3.1, da se zovemo djeca Božja i jesmo Ja ne znam za vas, ja jesam Ja jesam Mislim, ti kad se djete, Bože, drugačije Hodaš, misliš i govoriš, nego kolikad nisi kad si, recimo, djete Petra Perića A? Jel' tako? Mislim, samo pre... ispitivajte sebe u toku dana I sad, najbolja stvar, to su šesti i sednji stavak Bog može učiniti Ono što je u svojo riječi za sebe rekao da može učiniti I zadnje, ja mogu učiniti ono što je On u svojoj riječi rekao za mene da moguće Hvala To vam je dioptrija, moja i molitva Ne samo za tijekom ovog seminara Nego za i u budućnost I ako se kroz tu dioptru naučite čita sveto pisma Promijenit će vam se život drastično Jer ćete omogući Bogu, Otcu Da kroz vas ostvari svoju riječ Što ne može ako ona i dalje u vrećici i u ladici No prije nego se prebacimo nasijača Imamo još vremena. Kad me stalno navraća, znam da neki imaju dioptriju. Znači, doktor će ti reći da je to, nemam pojma, oštećen optički živac ili da je to, nemam pojma, što, ali on to zove duh slijepost. Slijepost, ili slijepi duh. I dvoje takvih, to je Matej 9, 27-29, samo da ih nađemo. Aha, tu smo u dijelima apostolske. Krivo smo knjezi. Matej 9, 7-29 Tamo su vam dvojica slijepaca Kad sve to pismo bilježi neku situaciju To hoće reći da je to tipična situacija Jer je bila jako puno čuda i svih znakova i čudesa Koje je Isus napravio Ali nije potrebno sve zapisat Kad je istra mustrao nekima Ali je zapisao one da imamo za danas Što on znači može danas napravi za nas jer to je to isto što je on da čini imamo jasna dinamika Znači on daje tipične situacije Prema tome ako imate ovdje dvojicu slijepaca I ako on njih ozdravi od sljepoće To meni govori da njemu prvo nije teško ozdraviti od sljepoće A drugo da onda može i dioptriju ozdraviti jer to je manji zahvat od sljepoće Po ljudsku gledano, njemu je svejedno Ali mi po ljudsku razmišljamo, nažalost pa moramo i po ljudsku nekad i govoriti Znači, onima koji imaju dioptriju ne bi je trebali imati ja sad direktno čitam iz svetog pisma da vide da je Isus iscijeljivao slijepe i da je slijepo stanje gore od dioptrije I ljudska logika, ovo nije božanska logika je da ako je on bio stanje iscijeliti slijepoću da onda može iscijeliti dioptriju Me pratite Pa s toga možete slobodno zadnji dan tražiti da vas iscijeli od vaše dioptrije jer to ta zdrava logika je Matej 9.27.29 Ozdravljenje dvojice slijepaca Kad Isus ode... Sama laganica, ne brinite Kad Isus ode odande Pođoše za njim Nastavaju bit biti kratak, ali pođo... Trebalo bi, kad vidite takvu situaciju Naravno, na prvi pogled, onako generalno upadne u oko Isus je ozdravio slijepce ali što ste bliže, to je kod secirate ljudsko tijelo ima onda ga otvorite, vidite i organe onda otvorite organe, vidite nute razna tkiva i me pratite, tako isto i ovo Oni pođoše za njim Ako bi vi pošli za njim velika je šansa da bi vam se isto dogodilo Morate se preispitati za kim idete To je tako ili nije tak? Pođoše za njim dva slijepca Vičući i govoreći Smiluj nam se, riječ smiluj nam se Može se prevesti, imaj milostrđer, jer je ista riječ Smiluj, ukaži mi samilost ili milostrđer Znači Pratite postupak, isto to napravite I očekujte iste rezultate, jer on je isti Zato vam to čitam Smiluj nam se sine Davidov Kad je došao doma, pristupiše mu slijepce Sad je druga stvar On se ni odma zaustavio a on me ne voli On Više voli susjeda Mene nikad neće ozdravit Ne, oni su, one, one znaju što hoće On je išao u kuću, oni su iši za njimi i pristupili su mi Na drugo mjesto su ih oni zaustavljali, oni su još više vikali Puno će vas ljudi zaustavljati, ne ići tamo, opustite to Ali ako hoćete, morate grist Biti ustrajni, žilavi ne staći na prvoj prepreci, često vam on da prepreku Da sami vidite koliko imate volje I kad kiksate na prvoj prepreci, ne bi ni zadržali siljenje Zamislite tog čovjeka koji će postići velike rezultate na prvoj prepreci pa Zamislite tog trkača na sto metara s trepanama koji slomije vrat na prvoj a? Koliko ih znate tako, evo zrlo se nasmije Ova slika igra Dobro Kad je došao doma, pristupiše mu slijepci A Isus ih upita, Isus je isti je se sjećate tamo u Ivanu 5. poglavlje 6 stiho onog čovjeka koji je tamo 38 godina pored beca i da pet tremava tamo pored čeka da anđeo dođe s neba i zamuti vode to je stanje u drugim crkvama u drugim vjerama oni ne čekaju nekada da li se Bog smiluje mi ne moramo čekati Isus je odma sad Bog je uvek djelovao u svakom narodu djeluje on je uvek dobrota on uvijek iscelje svi hoće prevesk sebe ali oni su morali čekati da dođe anđeo da zamuti vodu da ga neko dovede do tamo mi ne moramo čekati Isus ga pita je li hoćeš ozdraviti Ah, ho čak je tvoja volja ha? ha čuj Moram pitat Ne znam koga, ne Ne znam, je li to dobro? Isus ih opita, vjerujete li Da to omogućenite? E, tu je sad već problem Radićemo na vjeri A vjera dolazi slušanjem Čega? Poruke izvijeći Bože. zašto? Jer kad čujemo poruku znamo što je spreman napraviti Dijete kojemu mama obeća Ako završi školu sa pećeš dobiti ciklu Ima vjeru da će dobiti ciklu Kako? Jer je mama objavila riječ Tako je tata objavio riječ Ja ću to i to napraviti imamo temelj temel za vjeru Kao to nije krasno ne morate se naprezati, ne morate ići posebnu u školu, samo morate znati što vam je tato obećao i znati da je on istinit, da ne laže da je vjeran ispuni sve obećanje i da je dobarotac, da nije neki tiranin. <gled> to je vjera je tretirati tatu koda da je iskren, ko da nije lažac pokvarenja nepravedan, to je vjera. Vjerujete li da to mogućinu odgovorimo da, da gospode, da. I pazi sad ovo, potom ih se dotače i kaže Biće vam kako sam ja vjeroval Biće vam kako su vam u crkvi vjerovali Biće kako vam je Didaj Baba vjerovali Biće vam kako ste vi vjerovali Ko vjeruj da će zdravi, će zdraga Tamo idemo, mi ćemo raditi vjeru dva dana dva dana ćemo raditi vjeru I vjera je dosta bitna, vjera koja presvaja Što vama govori ova slika Ako razumimo sve što smo do sad rekli Mene ta slika govori Da je iscijeljenje sljepoće i za dan danas Jer ne može biti čovjek više slijep nego totalno slijep Jel može biti više slijep, znači ni problem je li njemu teško iscijeliti Dioptriju, jer je iscijelio totalno slijepo Pitanje je ja vjerujem? Je me pratite? Kako ću steć vjeru? pitaju neki. Slušanjem i slušanjem poruke o isciljenju iz liječi Božije. O tome što je Otac napravio čini i dan danas i želi napraviti konkretno po tom pitanju za mene. Jer znate, Isus vam nije nakon križa na križu ono vam je na križu za one koji još nisu spašeni ali za nas je naprije sto u nama i nastavlja službu. Isus je u službi velikog svećenika. Isus je aktivan u nama. Pa onda vidi što pismo kaže o tome što on sad čini za mene. Jel on ima sad nešto za mene ili je to samo bilo? Mene zanima što sad ima za mene. Ja sam vam već citirao dvadeset tri je jedan meni najdraži psalama i većine u toj najlužoj konkurenciji su i 91.34, s time da je 91.1. On kaže, Gospod je moj pastir, to je za mene, Gospod je moj pastir, isto, krist je pastir. Bili ste izgubljeni, lutali ste, mi se znali gdje glava dje repa, onda ste se obratili biskopu i pastiru vaših duša. 1 Petrova 2, 25 Znači On je pastir, nadglednik moje duše On se brine On postavlja trpezu On postavlja trpezu I na trpezi sigurno ima nešto dobro On mi glavu maže uljem Moja se čaša preljeva On je rekao U ničemu nećeš oskudjevat Je tako ili nije tako? Što on za mene danas čini? On nije bio pastir pa više nije, pa su sad neki pastiri, neki, to su dopastiri i bolje im je da su toga svjesni. Da su dopastiri i sve do. Do učitelji oču se. Sve do, jer jedan je pastir. Jedan je učitelj, jedan je gospodar, jedan je otac. Jedan je kralj nad kraljevima i gospodara gospodara, jedan je Bog istiniti život vječni, kako kaže Ivan u prvo Ivan od jedan je Bog blagosljeni u vijeke vjekova kako kaže zakrista Pavle u Rimljanima 9.5. pet jedan ne dva to je bolje i vama i njima znati odmah. Jer ako se njega držite, čvrsta utemeljeni je u korijenjen u vjeri, obilujete zahvaljivanje onda ćete rastvom rast, um Božim kako kaže košani dvjesto sedam i devetnaest je da e znači on i dalje sad iscjeljuje slijepe sad to znači sve ne daće i ne volje očiju dos totalne slijepoće i imate pravo kao dijete Božje da imate oči kao suri soko. Da li vam je ovo jasno? To možete, to važi za uši. Ali da bi to radilo Morate biti dobra zemlja Ja ću samo kratko Sad u zemlju Nećemo ulaziti obično u sijača Uđemo duže Ali pismo to na tri mjesta razrađuje To je temeljna poredba Poredba o sijaču je osnovna škola O tome vam ovisi sve Da li razumijete sijača Jer kako smo počeli Tako ćemo i završiti Rekli smo da je Bog riječ I da nam on sebe i sve komunicira putem riječi i da nam On riječ kuca na vrata, ali da neće razbiti vrata, po otkrovenju 3.20 I da sve ovisi o tome kako ćemo mi primiti riječ Što oslikava ta poredba od četiri vrste to mate 13. Poglavlje, Luka 8. Poglavlje i Marko 4. Ali ja ću Luka jer se meni Luka najviše sviđa a sviđa mi se iz prostog razloga najviše Jer u 11. stihu kažu sjeme je riječ Bože Pa dato mogu povezati sa slikom ovom, na, Da imate vrećicu sa sjemenom I trebalo bi sjeme staviti u zemlju A ne ostaviti u ladici Jer ako vi stavite sjeme U kojem je Bog prorokova lubenicu Jer kad vidite sjeme na njemu, U njemu je prorot, proročanstvo lubenice Ako je to sjeme lubenice To je Božja riječ I bit će Lube, lubenica Još nijeli će biti ono je latentno ispunjeno, u usjemeno Ali se u našem životu ispunjava kad ga posadimo u naš vrt Prema uputama I to ne samo jedna lubenica, nego milijardu lubenica Jer u svakoj novoj lobenici ima mnoštvo sjemenja Sa istim proročanstvom To vam je simbol kako se crkva razmnaža Da ne bi bilo da Isus bio istelitelj u prvoj crkvi A onda u zadnjoj da je razbolitelj Nešto nevalja s tvojom crkvom ako je tako Me pratite To vam je kod da krene ljubenica Dobre, to negdje današnje vrijeme se izvrnulo, Pa na kraju zađe Paradajz ili ljubenica na kvadrat Ali mi vam pričamo u božanskoj ideji Četiri su vrste tla Koje primaju riječ Božju Koja je sjeme I ako hoćete da vam to sjeme u vašem životu Ostvari ono zbog čega ga je posla Po Izae 55.10.11 To će sjeme ostvariti ono zbog čega ga je posla Sto posto, vi morate biti dobra zemlja. Vi morate primiti sebe u srce. Razmišljati to njemu stalno, nikad ga ne ispuštati iz očiju. Biti pokorni, ne tvrdoglavo. Poslušni riječi. Vjerovati riječi i onda će rijeći dati plod. 30 ostruk, 60 i 100 No ako ste zemlja broj jedan ugažena zemlja, ako ste napunili glavu svakvim naukama i tradicijama koje se protive riječi Božoj, ono što su ljudi gazili to vam je znači tradicija i nauka što se protivi riječi Bože. Ima i koje su u skladu s riječi Bože, ali ima i koje se protive. Pa kako ćemo znati? Pa pročitat ću pa ću vidjeti. Recimo ako kaže riječ Božja da je gospod iscjelitelj, a meni kaže tradicija da je razbolite jel ko vjerovat? vjerovati. Naravno tradiciji sebi na štetu. Jer me pratite Prema tome Ako ste ugažena zemlja Imate predrasude Imate krive ideje I nećete promijeniti to Kad vidite i čujete istinu Onda će se sjeme odbiti Od toga Doće ptica zloslutnica Što je Sotona, Neki izvao duh će vam neku krivu ideju I ode riječ Neće dat ploda Neće dat ploda u nevjeri Neće dat ploda u neistine Je li tako? Druga vrsta tla je kameno tlo Kamenito tu sjeme padne Pusti korijena brzo Ali je plitka zemlja Nema puno tla Nema puno vlage Kamenja I sunce izađe i spržiga. Što to znači? To znači da se nekim ljudima Ono što čuju svidi na prvu Jer istina je ugodna za razumijevanje Pruža užitak kad smo na nasjetli Međutim, kad na svijetlu istine vidimo da moramo odustati od nekih stvari koje su Bogu protivne Onda naše kameno srce dođe u prvi plan I sunce samoljublja, sunce u najvišem smislu, ljubav Božja, a u najgorem smislu, jer Simbol je uvijek neutralan, ovesi o kontekstu, je ljubav prema sebe I onda ljubav prema sebe sažge, sažeže to sjeme, nećeš odustati od sebe I odbije se od kameno tlo srca i ne dođe do promjene mi trebamo biti kako Petar govori u svojoj poslanici polo je dvadeset dva stih u pokornosti istine u pokornosti istine pročistili ste vaše duše da možete iskreno ljubiti znači ni kameno srce tvrdovrati nepokorni pametni u svojim očima neće da. logično logično tvrdovrati neće dat kaže pismo Sine moje pazi na moje riječi Sutra ćemo spominjati to obećanje, Imate znači, na deset mjesta gori da možemo primiti što god To je meni dovolno i da je jednom, a zamisli deset Ali na par mjesta ti da je točno kada ti se molitva usliši sliši Recimo, Ivan 15.7 Kaže, ako ostanete u Mene Ljudi su svugdje, samo ne u Kristu Ali Ivan kaže da je crkva u Kristu Mi smo u Njemu U Njemu On je Bog istiniti, život vječni U Njemu I On u nama Ako ostanete u Mene I moje riječi ostanu u vama Tražite što god hoćete I dobit ćete Da ti točno Točno uvijete Znači akte se molitva ne ostvari Ili nisi u njemu Ili nisi u njegove riječi u tebi Ili ni jedno ni drugo Ili on laže Ja vam govorim da on ne laže Znači druga vrsta tla je kameno srce Tvrdo vrati Nepokorni oni koji su ljubavi prema sebi i neće odustati od toga, koji su ljubavi prema svijetu i neće odustati od toga. Mislim ne možeš ti pušiti tko jedan ovaj čovjek za koga sam se molio baš tada se Isusu ukazao i pušiti crveni malbor i onda očekiva da ozdaviš od raka pluća. Nelogično, jer Bog je red. On ne mimo reda On je svoj red postavio naše tijelo koje je stvoreno po redu I svako normalno vidi da je Boži red da nas izcijeli, jer u našem tijelu Bog koji je stvorio po redu stavio autoimunni sistem koji se bori proti bolesti Jel tako ili nije tako? Sasvim izvjesno Prema tome, ako mimo reda kršiš red ne možeš moliti od Boga da On mimo svog reda cijeli tebe koji i dalje kršiš red To su sebični i to su svjetovni, Kame, on ima kameno srce I oholi um Nećeš primet, jer se praviš pametan Hoćeš da se Bog prilagodi tebi, a ne ti njemo To vam znate, neće ići Sine moj, pazi na moje riječi, Prigni uho, svoj uho i u riječi Bože, on predstavlja poslušnost Nije to samo slušati kad kaže onaj koji ima uho neka čuje Znači koji čuje, posluša, to vam znači Na Hebrejskom kaže, koji čuje, da čuje Znači, uho predstavlja poslušnost Pokornost Riječi Bože. Prema tome, pazi na Moje riječi Prigni uho svoj mojim besjedama Mojim razlozima Mojem govoru Nikad ih ne ispušta iz očiju Moje riječi Pohrani ih sve srca svoga Znate što čovjek ima sred srca svoga Ono što najviše voli Jer su život onima koji ih nađu I zdravlje za svo njihovo tijelo Za koliko tijela? Za sva tijelo Te riječi, kad ih spominjemo Isus ih je izgovorio u Mateju 8.16 Kad su mu veće donijeli mnoge koji su bili dajmo nidzema Obsjednut je krivi prevod Pod utjecajem zlodoha Neki su bili obsjednuti, ali pod utjecajem I on izagna duhove svojom riječu Ovaj prevod kaže jednom riječu Štogod Jer njegova riječ po Luki 42 ima silo Dinamit U sebi Atomska duhovna bomba I ozdravi sve bolesnike Te riječi morate primiti Treća vrsta tla neće Da li vidite, da li razumijete da je težište vezano za primanje I učinak sjemena na tlu A ne na sjemenu Ili razumijete to Što hoće reći na nama što hoće reći na nama Što hoće reći na vama Treća vrsta tla varava bogatstva požude I brige jo ako stignemo, govorit ćemo brzi Zamislite da živite bez brige Ja vam živim bez brige Non stop Zašto? Jer je briga na njegovim ređima To vam je molitva prebacivanja brige smog ramena na njegova ramena prva Petrova 5 -7. Znači, brige je normalno, Kad brineš, kak ćeš, ti stalno si u brezi, u strahu Stalno gledaš simptome Stalno pipkaš ili još tu Stalno ovo, stalno ono Sve druge sluša što će ti reći Nešto ti kažu, vesi se prepa Stalno sve gledaš samo na njega Brige varava bogatstva I požude Trče jure po cijeli dan, na sve misliš samo ne na njega Normalno da riječ ne možeš osaditi duboko u srce da da plod Normalno da ne možeš razmisliti duboko u tome Što ti imaš po toj riječi i koja se ti prava Ne možeš, ti si pun problema To su oni koji dođu na seminar jedan dan pa će doći zadnjih dana da ih možda pogodi grom A u međuvremenu vremenu imaju posla Da pratite Ja vam vam već da ti je dva prime, ako i kad prime Možda nekom milosti koja nama nje razumljiva Jer on može po Efežanima 3.20 danama Puno više nego molimo Mislim to svi znamo E, može, može, stvarno može Ali nemojte se kladit na to On vam je dao put Kojeg se treba držati da se to dogodi Znači mi to neće dati ploda Zašto? Jer uzraste zajedno sa plodom I korovi, trnje i sve to skupa I ne stignemo Se posvetiti onome O čemu nam sve drugo ovisi o tome nam sve drugo ovisi A mi jurimo za svim tim drugim I onda nam to nikad ne ide kako treba Jer ono o čemu nam to ovisi zapostavljamo cijelo vrijeme Prva stvar, prva stvar Mate 6.33 To vam je odmah za 32 A ispred 34 U kojem kaže Ne brinite stjeskobno za sutra Jer kaže se pobrinu samo za sebe a 33 kaže, kako se ne brinuta to je da tražite prvo kraljestvo Bože i njegovo Znači Božju pravidnost i da će vam se sve drugo na dodat. Jer koji taj koji radi za oca nebeskog neći, ima kruha na stolu Nema šanse Pa ni on koji zemaljski direktori, pa da kasni plaća Božišnica i da Taj čovjek uvijek ima na stolu, što za pojest, što za obuć Ide prespavat, a drugom ono ne treba, vjerujte meni jer ja sam taj meni vam ništa ne treba Ni, Ništa drugo, a ovo što mi treba ima I to ne malo nego više nego mi treba Zato on kaže Da taj ne brine I da će mu se sve nadodaš Sve, sve što mu treba A neće mu očito dobar otaz Da ono što mu ne treba njemu na štetu A on ako je povezan s otcem, Zna zašto mu neke stvari otaz nije da Jer zna da bi mu bila na štetu pa se zahvali što ih nije dobio Sretno što mu nisu naškodile U svakom slučaju nema brige I onda četvrta vrsta tla Di je ta četvrta vrsta tla To vam je stih 15 A onima, onim što je na dobru zemlji, sjemenu Označuju se oni koji čuju riječ I čuvaju je u dobro i plemenito srcu Morate preispitati srce ako vam riječ Božja najlazi tamo na zatvorena vrata Isus je jako bio strok prema židovima koji su to napravili On ih je nazvao djecom djavoljom Zašto ne slušate moje riječ? Jer vi slušate prohtjeve oca vaše koji je djavao Koji je bio ubojica od početka i lažac Jer u njemu nema istine Morate se preispitati Na kako, kako vam u srce liježu Isusove riječi Jer vas to razotkriva To će vam suditi i sad je tamo Samo ćete tamo besvijesni Što znači biti na svjetlo Sve vam uvisi o tome kako primate riječ Kako su rekli jednom kolege O, oh, oh, oh, ja ne bi bio u tvojoj koži On kaže što no, ne sviđa mu se moja žena, moja roba, moja auto, kuća Kaže, što je zapilo? Kaže on O, zad ne znaš Veliki sluga je on, Tko je mu se to gori Ti ćeš biti suđen zbog svega što si rekao Kaže, on znam, ali ti znaš da ćeš ti biti suđen zbog toga kako si slušao Ja Ti Kaže, sam njesto iz tih pazite kako slušate Da vam se možda ne bi oduzelo to malo što mislite da imate jer onaj koji sluša i samo zna, misli da ima i kad umre to što je mislio ostane iza njega, odnosi sa sobom samo što mu je u srcu. I onda mu se oduzme i to malo što ima, ovo nekim, nekima koji su me pitali nerazumije ovu poredbu. On je samo mislio da ima jer mu je bilo u glavi, ali mu nije bilo u srcu a sa sobom nosi samo srce. Onda uđeš u stvarno znam ikad nisi ima Znači oni primaju dobro i plemento srce Te rode rod zbog ustrajnosti Ustrajnost je trajnost sa U To znači ide dok ne dođe To znači grize dok ne ugrize To znači ne, ne stane dok ne položi ispit To su studenti koji će dobiti na kraju diplomu A koji kad padne jedan ispit ispiše se iz faksa Sada ću ja blagosloviti riječi, ja vas molim da me popratite u tu ćemo stati. Evo, hvala ti, Oće, na svakoj riječi koja je bila izgovorena u tvoje ime. Ja te molim za posebno pomazanje. Neka u srcima svi koji su slušali, da dodatno svijetla. Neka u njima proizvede onaj rod zbog kojeg si je posla. Neka se vrati k tebi, zbog čeg si je posla sa plodovima istine i vjere i ljubavi. Hvala ti hoće u Isusu Kristu i po njegovom presjetom imenu. Amen. Amen. <clears throat> e, Zaborio sam reći na početku, pa ćemo reći sad, znači što se tiče vaših pitanja, ja vas molim da pitanja zapišete i da ih pišete tijekom seminara i da mi ih date zadnjeg dana ako vam ne budu odgovorena, a seminar je tako zamišljen da će vam biti odgovorena pitanja koja se tiču ove tematike. Na druga pitanja neću odgovarat na seminaru Nego me možete kontaktirati putem raznih medija Ili mi možete dati na papiru pitanja Ja ću vam sa sasvim izvjesno Zašto to kažem? Zato da se ne bi zbunjivali raznim temama Ljudi koji su primili poruku Jer pitaju svakako pitanja Ljudi kojima upravlja onaj koji ne bi treba upravljati Pa da ja to spriječim Neće biti pitanja sad To me naučila mudrost i poduće od Duh Boži Sva pitanja će vam biti odgovorena tako što ćete mi dati vaša pitanja I ja ću vam ih odgovoriti Bilo mailom, bilo na, ću vam napisati pismo Ako vam je stvarno stalo Onda vam je stalo da vam bude odgovoreno Ako vam nije stalo, svedno vam je dalje ćete pita prvi dan jel ne pratite Ali će vam jako puno njih biti odgovoreno po putu To je da spriječimo ono što se događalo do sad A to je da ljudi pitao svakojaka pitanja Izbonjuju one koji su pr na pravi način primili poruku Ja želim da ova poruka ostane da odete s njom doma i da razmislite o njom u srcu jer ćemo sutra na njoj nadozidat jer dođu svakakvi ljude gonjeni svakakvim duhovima i onda rade zabono to je zbog zaštite vas samih Amen, Amen.